Most örömünnepet ülünk, mert a barátaink biztosan bejutnak a parlamentbe. Igen. Öh, hát... Hát öh, ez, öh, ez egy nagyon szomorú nap, ez egy gyász nap. Olyan, minthogyha az elmúlt... Öh, borzasztó. Olyan, minthogyha az elmúlt négy év meg se történt volna. Ezért pofáztunk mi ennyit. Olyan, olyan minthogyha semmi se történt volna. Ez... Öh, ez fantasztikus, Rosszok hogy újra rajzolta, újra rajzolta, magát. Az elmúlt 20 év nem történt, 25 év nem történt. Az elmúlt, igen, történt. Igen, az elmúlt, az elmúlt negyed század omlott, omlott szét, tehát így minden illúzió, vagy illúzióból épített vár, az így leomlott. Úgy tűnik, hogy minden generációnak szüksége van egy olyan csoportra, számos olyan emberre, aki opportunista megalkuvó, vagy pedig holokauszt sérült, vagy pedig. Hát ezek a, ezek a lehetőségek vannak, most azt sorolom, hogy így milyen lehetőségek. Hát szépen, vagy nagyon kapsi, vagy nagyon kapsi, vagy a rettenetesen sérült. Így, az Orbán fóbiára, így más magyarázat ebben a helyzetben, az olyan mértékű Orbán fóbiára, ami összefutol az így Gyurcsányjal. Mert ha valaki az Orbánt azt azért utálja, ami a Gyurcsányban megkülönbözteti, akkor ott valami korva probléma van. Az Orbánban, minden értelmes ember az Orbánban azt utálja, ami a Gyurcsányban is megvan. Hogy lehet a Gyurcsányról összefogni Orbán ellen? És ez a, ez a szervezet annak idején az LMP azért jött létre, hogy ezt, a, ezt a, a hazugságot, ezt az Orbán versus Gyurcsány kérdést, ezt... Let ezt, megdöntse! Mi azt hittük, hogy ez megdőlt 2010-ben! És még elmentük a hajóssal együtt, meg a Somával együtt szerepelne, az meg. És megint ott van az Orbánnal szemben a Gyurcsány, és egyedül a Gyurcsány. A Gyurcsány meghekkelte az, ezt az egész baloldali összefogást! Nagysámból! Valahol! Valahol én! Valahol én. Valahol én. Nem tisztelem, nem becsülöm, de a teljesítményt azt, azt tudom értékezni. Ne tudj örömteni egyébként, hogy tényleg az a, a sárga földi kell le, le, lerombolni a baloldalt Magyarországon. Tehát, hogy nem az volt a küldetés, hogy intézzen kétharmadot a Fidesznek, az még csak egy lépés volt. Az még csak egy lépés volt az úton. Neki ki, ki kell lépnie az MSZP-ből, Alakítania kell egy pártot, amit el kell nevezni a demokratikus koalíciónak, és azzal kell lerombolnia az MSZP-t. Kívülről úgyhogy hogy a kívül lesz a belül. Összefogásban, közös listán. Egyszerűen a... létrehozta azt az állapotot a gyurcsány a merőgátlástalanságával, hogy stipi stop. most olyat játszunk, mondta a valoldalnak, meg Mesterházinak, meg az egész mszp most olyat játszunk, hogy aki azt kiabálja, hogy nincs összefogás, azzal össze kell fogni. <há> elég jó összefogás. Az ilyen emberrel össze kell fogni, vagy az Orvágy Jözött kész. Ez legyen És te várjál, egy sokkal elteszett mikot, hogy nincs meg az összefogás a gyurcsány után. Rögtön Fodor Gábor, nincs, nincs összefogás. Nélkülem nem lehet összefogni. Fodor Gábornak hány szavazója van ebben az országban? A harmadik helye van. Szavazója nincs, de 6-dik. Szavazója nincs, de ő az összefogás harmadik. dik Nem, negyedik dik egyébként. 4 bocs. 5-dik a szabótide. A 7-dik, te Mondasz valamit? Mondasz valamit? Most be, beülted a bogadat a kérembe. Te milyen névelsz, hogy demokratikus koalíció? Gyurcsány! A szakadá egy szakadás, egy, szakadá egy koalícióra lépett kivel? Várjál, az egyik a, a, a, a, másik a demokratikus. Tehát van egy ember aki konkrétan parancsot adott arra, hogy a tüntetőket, akik, tehát béké, de nem is tüntetőket, október 23-ai demonstrá demonstráció, rendezvényen ünneplőket, azokat rendőrrohamra vezette. Ő személyesen, is, és és eldicsekedett azzal, hogy aznap ő adta a parancsokat, nem a Gergényi! Hát jó, ő De Ő az az ember! Robert, aki el, állj, ezzel! Állj, állj! Voltál Visegrádi Palota játékokon meg hasonló. A 30. évfordulója volt 56-nak, tehát ez egy ilyen rendezvény volt, tudod a turisták számára, tehát ugyanolyan, mint a Visegrádi palotaját, de ilyen történelmi, tudjátok ki a Skanzenba, az öregbácsik beindított a t 34 es így is föl lehet fogni, nem? Egyébként én arra gondoltam, figyelj, nem lehet, hogy a az Orbán pénzeli. Kap részvényt a russzúgi, izélt, a paksú atom most már... Most már én az Orbán helyében most már nem fizetnék. Mert a a ameddig, a, a ameddig most rombolja, onnan már valami életképes tényleg születnek. a tényleg a gyurcsány az, a, az olyan, mint az Antikrisztus a, a, a, mint, a, mint, a, mint a végítélek lovasai. Igen, a végítélek lovasai. Tehát, hogy ő jön az, az előtt, hogy az úr jönne. <gül> Ez a gyurcsány, nem? Hogy ő lerombolja. Még nem tudjuk, hogy mi fog épülni a helyén, de már várjuk már képzeltek, én már... De már én már. Egyszer... So... Ilyen szempontból jó, csak ilyen szörnyű, amikor ilyen olyan embereket, akik azt gondolt, hogy ugyanazt gondolják, amit te, és mondjuk így a ha hasonló mozgalomban, vagy miben voltatok együtt, hogy ilyen LP, amikor így elindult meg ilyenek, és így, és így azt látom, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a kibaszott nagy gyurcsány alakú ilyen lavina, az így elsodorja őket. Tehát így veszítünk embereket inkább olyan, hogy előtte már volt egy lavina, az így begöngyölte őt, és meg a fejük lábuk kilátszott. Akkor a, a, a, ez a kisebb hungólyó belement egy nagyobbba, és aztán jött a Gyurcsány, és az egészet tetemette. Tehát igazából ez ilyen három, három fázisú. hát a Gyurcsánynak nincs is kihívója, nincs is kihívója! Az Orbán volt az egyetlen valaha, és az Orbán meg, az Orbán, a, a, a Gyurcsány megverte a Orbánt, és utána a gyurcsány megverte a gyurcsányt is. És kész! Csodás! Tudjátok mit? Én el tudom képzelni, hogy a gyurcsány maga juttatta ki a, a, az összödi beszéd, beszédet. És kurva sokáig nem tudtam elképzelni. Biztos voltam, hogy valaki földotta. Biztos voltam. De most arra már kezdem úgy látni a gyurcsányt, hogy el tudom képzelni, hogy ő tényleg így átgondolta. Hogy most ő... Azután, hogy azt mondta, hogy következik, hogy szavazon ön is, az 5 éves adócsökkentési programra. Ez volt a, ez volt a választási ígéret. A választások második fordulójának másnapján Gyurcsány fölemelte az összes adót. Azonnal. Azonnal az összes adót fölemelte. És így gondolkodott, hogy bassza meg ezt valahogy kommunikálni kéne. De nem kellett volna. De ezt, és mondjuk azt találta ki, hogy ezt úgy fogjuk kommunikálni, hogy én ezt, hogy én ezt, én ezt, én borzasztóan föl vagyok háborodva, és ki fogom mutatni, meg fogom mutatni, hogy én milyen borzasztóan föl vagyok háborodva ezen. Hogy ezt kell csinálni a magyar politikában ahhoz, hogy egy párt mennyelhessen egy választást, és hogy ezen változtatni kell. Csak ezt egy ilyen tippos megbeszélésen, és mondjuk ezt jó És akkor meg fogják érteni az eset. Akkor meghallgatják, és meg fogják érteni, hogy ez hogy van. el tudom képzelni a csábóról komolyan. Tehát a, a gyurcsányról igen. Egyébként azt, hogy ő juttatta ki a beszédet, azt már megírták akkor az Indi médiába. És Parkas a Márton megért híváló politikai, én <tos> <önyörző stupicista, tos> úgyhogy... a, a táncolós videó az, hogy szerintem PR-osok PR találtak ki, a miniszterelnök, a Csak azért tiszterelem, nem, mégiscsak szerelem, vagy valamilyen Hugh Grant, vagy mindegy a izé karácsonyi film, angol karácsonyi film. És ami, La Backuary. igazából szerelem, az <gül> <gül> a filmnek, és abban a Hugh Grant, mint a brit miniszterelnök, így táncol a, a Saját irodájában, és akkor rányítnak, és valami ilyesmi a vicces, vagy mit tudom én. És leginkább, mit tudom én. És a gyurcsány így beállt ugyanabba a pózba, és így ugyanazt így előadta, és akkor ezt így kirakták. Tehát ez is ilyen piár. De a gyurcsány, az el, a médiával, a gyurcsány a médiával nagyon sajátos kapcsolatot ápolt. Hogy soha senki a bulvár médiával olyan kapcsolatot, olyan szerves kapcsolatot nem ápolt, mint a gyurcsány. A gyurcsánynak a szóvívője a Batiz András volt, aki a fókusz műsorvezetője basszátok meg! A gyurcsának olyan, olyan szoros kapcsolata van a bulvára, olyan személyes, olyan, olyan, olyan viszonya van, szakácskönyvet ír. Akkor is főzni, Toszkán sojtlöves. Most hallom. Só lett a főzi az ilyen. Te? Ez, ez, ez egyébként az a és a brit miniszterelnökre, ez nem a Tony Blair. Őról volt szó, igen. Le, le, ez a, ez a, ez a, ez a le, hogy Tony a Blair... szociáldemokráciát akarta ide importálni Magyarországon, tehát Widenst, meg ezeket. De az nem volt szociáldemokrácia nem tudjuk mit jelent ez, de... Na. Nem, az az, az igazság, hogy... Izé, az az igazság, hogy... Hogy... hogy nagyon... Nagyon sajátos... A gyurcsánynak, meg az Orbánnak a patológiája. Mind a kettői nagyon sajátos. A gyurcsányt az például, a gyurcsányt az például ott az apja. A gyurcsányban kurva nagy a bizonyítási kényszer, és elsősorban az apjának. Ő az apjának akar bizonyítani. Hogy mi az, hogy majd te segítesz engem, vagy én szorulok rád, érzelmileg. Mi az, hogy majd, mi az, hogy majd... Tehát mindig azt érezte, hogy hiányzik. De nem sírt, hanem lefolytotta. Lefolytotta. És személyiséget formált belőle. gyurcsány. az ellenkező egyébként. Szegény, csóró, lúzer, trolljap, aki ott vagyja a családot. Gazdag, vállalkozó, kőkemény zsarnokapa, aki veri és alázza piát. Ez az utóbbi az Orbán. Az Orbán egész más. Az Orbán egész más. De nagyon patológiás ő is, nyugi. De őt legalább verték. Az egész családot verték, nem volt jelentősége. Őt is verték, igen, de most nem, nem ez, ez nem így határozza meg. Ha, so, ha sokan vagytok, akiket vernek, az már nem olyan, mintha te vagy az egyetlen, akit vernek. Az már, hát az már nem olyan. más máshol mutert ismerik meg a gyereket, és az annyira nem jó leosztás. Ha két gyereket vernek, az egy gyereknek már nem olyan rossz, mint hogyha egyedül verik. Persze, ezért mondom, hogy ha, ha sok gyerekünk van, akkor mondjuk egy kicsit verhetjük. De ne nagyon, de az már megárt. Szóval a, az Orbán az, az kapott otthon, tehát annak kiutott. És amikor kiszabadult a, a, az apja fölül, Soros György révén, egy apja alól. Alól, nem? igen, alól. Na jó mindegy, amikor az apja apjától tényleg független lett, akkor az Orbán, az, az, az látsz, látszólag egy épszemélyiségű ember volt. Minden jel szerint egy épszemélyiségű ember. A gyurcsány az, az mindig is ízéstikkes volt. Az Orbán akkor még egy, meg lehet nézni vele egy videót. Több videót is, 1989-ből, meg 88-ból, arról beszél, hogy ő nem politizálna, ő inkább ilyen, ilyen, ilyen ö, szociológiát, vagy mit izé tanítana, vagy valami ilyesmiről beszélt. Jogott. Nem jogot? Jogász volt, de ő szerintem valami mást akart tanítani, nem jogott. Lehet, hogy politika, tudományt akart tanítani, nem tudom már, de mindegy, mert tanítani akart, az a lényeg, és erről beszél. 88-as És azt látod rajta, hogy olyan nyitott az egész ember, olyan világra nyitott, olyan, olyan úgy, úgy élnek, hogy világítanak a szemei, és olyan, olyan, olyan jó fejcsávó, akivel nem csak így izé, azt tudod elképzelni, hogy így meginnál egy sört, hanem hogy meginnál egy sört, nagyon be, utána még egyet, nagyon bebasztál, utána meg így izé, mást is rádrogoznátok, elmennétek kurvázni, és utána... Azt az az a más, mindegy. Jól, szerintem ezek is voltak együtt kurvázni, nehogy azt hitt, hogy nem. Na mindegy, hagyjuk ezt, hagyjuk a két utatást. Halljuk a nyugatékmutatás az ez így, így, Jó, hát az meg mi is voltunk kurvázni, nem együtt, de. Világos, nincs semmi képutatás, csak pontosítottam. Na a lényeg nem ez. A lényeg, hogy az orbán kiött az apja alól. Ki tudott jönni az apja alól viszonylag éppen. Azt látod rajta. Hogy ne, egy... de mint kiderült mégse. Várjál várjál. Várjál, várjál. várjál, várjál. Nem, úgy, ugyan, nem úgy van, nem úgy van. Az Orbán, az Orbán elkezdett hinni abban, hogy ebből ezt, ezt ezt a a képességet, ami benne van, ezt fegyveré, kell, fegyveré lehet alakítani. És el lehet, elkezdett politizálni. És ebben a politikai harcban ebben volt egy kurva jó tanára, aki vezette a tollat. És az az apja volt. És az Orbán elkezdte az apja általta, az apjától tanult vezetési módot, vezetési működést, vagy vezetési taktikákat, vagy praktikákat, vagy egyáltalán az attitűdöt, így sajátítani ehhez az egészhez. Nyilvánvalóan megvan a politikának a saját működése, és ez más, mint egy család érzelmi dinamikája. De szerintem alapvetően arról van szó, hogy el tud sajátítani azt a, azt a szerepet, hogy alfa. És ott ő neki volt egy alfa, akit elkezdett, és elkezdett önmagában azzal dolgozni. A benne lévő apjával. Elkezdett az apjától tanulni. De nem, a, nem is feltétlenül attól az apjától, ami az apja akkor, hanem amilyen, amilyen az apja az ő számára volt és lassan-lassan, lépésről-lépésre az apjává vált. az 1988-as videóban Orbán Viktor beszél arról, hogy, hogy hogyan verte őt az apja. És látom a szemében azt az áldozatot, akinek fájt, akit, akit, akit fenyítettek, és akinek ez rossz volt, és aki feldolgozta ezt, aki feldolgozta ezt, és így tud beszélni róla. Szerintem a Gyurcsánynak a viszonya az apjához, meg a Hajdú Péternek a viszonya az apjához. Az alapvetően... Nem, nem is állnak egymással szóba. Nem hajlandó a Hajdú Péter találkozni vele. Sem ünnepekkor sem, soha. Most ezt ez most nem bulvármaz, én is így, tehát így, így, így, így hallottam ezt, meg, de hát így annyira képe Mert illik, ki így, volt hogy nem az tudom. Apja, csinál. Hogy? Ki volt az apja, csinál. A volt apja. Ott hagyta őket, mint a szart. Ott hagyta a szart, az ja, akkor egy izé. És nem gyurcsányos izé? Ha volt ő Orbános is. Most, de most, most De most éppen Orbános, ja, mindig eltévesztjük. <laughs> Na, mindegy. Az Orbán Viktornak a napjává kellett válnia. Az a lényeg. 1998-ban még egy nagyon jó kiadása volt az apjának. 2002-ben is egy elég benőbb kiadása volt az apjának. És tényleg az a négy év, az szerintem kb. az első Orbán uralkodása, az a... De vezdőben Első Orbán uralkodása, az szerintem a legjobb négy éve volt a rendszerváltás óta eltelt időszaknak. Egyébként. A, a, a, és aki ezt az egészet lerombolta, és az egész sztorit fordította, az maga egyesi Péter. És a száznapos program. Ez. Ez vágtak elincsen az országot. Szerintem Megyesi volt a legjobb miniszter. Szerintem egyesi volt a legrosszabb miniszter. Rosszabb lesz volt, mint a gyurcsány. Rosszabb volt, de majd a Medgyesi-nek a patológiájával is foglalkozunk. Egyrészt nemesi származás. Agyamá! Kúcsik eszibe! Becsénapos fickára volt, tényleg rég ilyen bűn nemesi. Talán francia orientáció, finom úriember. Mösznyű Megyesi. Teljesen jó. Nem való ennek a kis a, a országnak. Egy megjessű. Én nem mondjam, hogy mi az, ami az ami túl jó, ez, túl, ami túl jó volt az országhoz? Az, az a vendíz. A vendíz. A vendíz. mindenki igen, igen. igen. És mindenki tudja, hogy mi a vendíz, tudja, hogy mit jelentett a vendíz, és tudja, hogy ebben az országban már a vendíz nem jön. És a vendíznek van igaza. Túl jó volt, túl jó volt, túl jó, túl friss volt a saláta, túl jó volt a marhahúsból volt, a hús is tényleg, de túl jó volt. Túl jó, nem, nem, ilyen jó nem kell bazd itt nem? nem, nem, mert 200%-kal százalékkal került többbe. Viszont, viszont hurva jó volt. Nem. Az minden elmegy. Magyarországot meg Ukrajnához csatoljuk! <gül> nem jó terv! De mondok egy analógiát. Ha érdekel. Az orvárnak. Lélektanilag. Kis Zirotörténel. Zioistója, nem a Aszima féle. <gül> Első frigyes Dilmos. Oroszország királya, a Káplár király úgy hívták, egy rohadt geci zsarmak volt, de a Oroszországok őt a középhatalommá 17. század végén, 18. század elején. Egy Rákóczi fejében még az is megfordult, hogy magyar királynak hívja. Tehát ez egy kurvára kíváncsi lettem volna, hogy az itt, itt kezdett volna. Kimegy rá előbb erre a bulira? Na mindegy, tehát ő a saját családjával is ilyen kaszárnyi kosztot etetett, és a hercegnőkot kihányták. Kiment a, a, a, az utcára egy furkósbottal és verte az alatvalóit, akkor, akkor olyanokat csinált, máhogy megjelenik ez a későbbi ilyen német Übermenschar, hogy mert óriás hadsereget akar kitenyésztetni, és ahol a német hercegségekbe híre jött, hogy, hogy 192 méteres paraszt gyerek vagy parasztány van, elkábították, leütöttek, egy ládába betették a porosz ügynöket, és elvitték Poroszországba és erőszakkal összeházasították őket. Na ilyen csávó volt az első frigyes filmos, és az ő fia volt a nagy frigyes, aki egy érzékeny, a francia kultúra és a zenei iránt nagyon érzékeny ember volt, és fúvolázott És nem bírta ezt az optimiterrort, és meg akart szökni. És elfogató parancsot adott ki ellen a saját apja, és halálra ítéltette dezertálásért a fiát, meg annak a barátját. A, ú, úgy júsult meg a, a kivégzés, hogy jöttek a különböző európai udvarokba a hírek, hogy hát ha ilyet csinálok egy kis hadüzenet lesz Oroszország. Jellem, mert ez akkor nem volt még szokás. Szóval. <gül> és és bezáratta börtönbe a későbbi nagyfürgyást és végig kellett nézni úszant, hogy a legjobb barátyát, a fúgoláját eltölték, a francia, elnyelktől elküldtettek, és a legjobb barátyát, ahogy uh, nyilvánosan figyelzik, ezt végig kellett nézni. Én és érdekes, pályos, módon, érdekes, érdekes, fasziból, módon, érdekes módon nem ebből a fasziból lett a nagyfügyes. De, nem, de érdekes, kurva érdekes, hogy nem, ebből, ebből, nem ebből lett. Lossan kibékült az apjával, és annak a halála után folytatta a hadsereg fejlesztését, a porosz, izé, birodalmi militarista politikát. Nem, a Hitlernek a nagyhügyes kép az, hát ha látta valaki a Jötergang című filmet, a bukást, ugye ott volt a nagy, ez történetileg hiteles, tehát ott nézta, egyébként szabadkőműves nagyfrigy, ez egy hitleri film, milyen volt az mert és azon, ott volt kívta a képe, ugye a, a német birodalmi álom első nagy meg megvalósító. Na, szóval, füren, ahogy... de, de, de hogy a Führernek nem lehetett szólni, hogy volt, szerintem vegyük le ezt a képet, nem lehet. nem lehetett, hogy a rendszerben ilyen nem volt. Tehát, így az meg így a... a... Kicsit a önellentondó a dolog, de... De nem, és az a durva, hogy akár, hogy akár a Führer lehet, hogyha így kicsit elgondolkodik, utána nézés, és a képet, de senki nem mert szólja a de... Érted? Tehát, hogy nem azért nem, nem azért nem került le, lehet, hogy a Führerben az egyik tényleg elgondolkodik, így utána jár a dolognak, és kiderül, hogy tényleg, és az leszedik. De nem, nem soha, soha nem szedi le bazd meg, mert nem szól, neki senki az egész kurva birodalomban nincs egy ember. Na visszatérve az Orbánra, szóval azért Orbán nem nagy tríges na? ennyiben... Uh, ennyiben a... Na, az szóval államkötvényben van a pénz, ami rukkol akkor Jó, elvek! Ide elvek! Oda azért a zsebem az ugye. Én, az Európai Júnió garantálja azokat, az Orbán nem tudja elbaszni. Ez az igazság. Az Európa Júnió úgysem fogja hagyni, hogy az egyik tagállama pedől akkor viszont az államkötvény az jó befektetés. Na jó, de a kívülésünkkel venyél... Ukrajnához, akkor mi lesz? Viszont, ne vegyél, üzbék! az államkötvényt, azt nem garantálják. Okay. De, hogy mi, mikor... pont, mi most pont a jó helyen vagyunk. Tehát annyira jó helyen vagyunk, hogy az egész Orbán-gyurcsány-vasság egy szórakoztatóipari dolog, amin itt tudunk röhögni. Komolyan, ez az Európai Unió és a NATO. Ez. És ez a, és a... Kurva, jó. Ez a kurva jó. Ez azt jelenti, hogy béke van. Békesség van. A mi, mi szövetségesünk az USA. De mi tűnik? vagyunk a világ? Mi vagyunk a világ? Belül vagyunk, itt vagyunk, még hogyha pénzük is lesz és eurónk lesz, akkor leszünk aztán mi a világ igazán. Akkor leszünk mi a világ. Most az Orbára visszatérve. Ukrajnához. Az Orbára visszatérve, meg arra, arra, ahhoz, hogy Ukrajnához csatoljuk Magyarországot. Egyébként Egyet... csináljuk meg annak a kampányát pénzben, hogy hetel közben vissza, tudod a... Végül is onnan jöttünk ős haza. Visszafelé a roham, Visszafelé ijakkal! Most ugyanáltan vissza! vissza. Most vissza. Majd van, hogy ide jöttünk, itt kiderült, hogy a kurva zsidók vannak, úgy visszamegyünk! <gül> Hunor és magor a meótisz mocsarába űzta a csodakarnó! Nem, nem az van, nem, nem, nem, nem vagyunk rendesen nomádok, mert nem az van, hogy nem veszik el a földünket! Egy van! Tovább válunk. Elfoglaljuk! Eze feladjuk és megyünk a zsátraikkal, és aztán... Nem. nem, logikus nem, hogy a nomadizmus azért annyira már nem, de, de koronás királyság, de azt meg nem, mert lebejusok vagyunk. Mi vagyunk rákóci? Na jó, Dózsa, nem mi vagyunk, de mi vagyunk Rákóczi, és mi vagyunk kosút, Akkor viszont nem vagyunk Ferenc József, meg nem vagyunk első Ferenc, ugye? Nem, nem, az nem vagyunk. Akkor már, akkor már, akkor Kosut vadászott a hangzurókkal? Nem tudok róla. Szígyen, jó, szigyen! <sígy> Jajval meg! Voltatok pémbolozni! Drága! Szól az itt a legejünk soknak kezdem! Szerintem a plebeius fegyvere ma a XXI. században a paintball puska. Én ezt gondolom, ez a felkelés fegyvere. Meglátsz egy politikust és lőjél rá és a Valószínűleg csúzali? megbasztak. De, de idézésem, hát itt baszd meg, játszottunk paintball de és a is itt vannak, bocsánat, ebben. de hogy itt nem szabad. Csak ellőttél egy politikust baszd meg. Nem kell csak lábra. Kézre, az fáj! Az fáj, nekem lőtték el a kezem! Bár most már itt, itt bizsereg a, a, a, a gerincevel, a halántékomon a hideg. Attól a gondolattól, hogy elültük a kezem, annyira fáj. De Robi, mondták már neked, hogy se bebaszol, Ez ennél, ennél a bebaszol, a fiszott. Ennél csúnyámat is mondtak már. Én Túl jól is esett igazából, itt a popádat, és így vártam meg a, a, a lényeg a gyurcságyal meg az Orbánnal kapcsolatban. Az Orbán patológiájához az tartozik hozzá, hogy az Orbán az elveszítette a választást akkor 2002-ben, állítom, hogy 2002-ben volt a portulófotja az elmúlt 25 évben. 2002-ben azt a választást, amilyenhez nem volt fogható és nem is lesz, 72%-os. Részvétel. Nem volt független ember az országban, a FAM azt állítja, hogy ő az volt, hogy ő egyikre se szavazott, de a FAMok -ok is. Te meg semmi... elmondtad a hvg be Igen. Hogy én voltam az egyetlen független. A kollégáim a főiskolán, meg mi, mi, mi, mi van? Odahozott, nem politizálunk. Ne, jó volt az. <gül> De miért ők is, ők is függetlenek voltak akkor? A jó, voltak függetlenek, mindenki Persze, hogy mindenki, meg. figyelj, mindenki, mindenki. 2002-ben én sem voltam független. Hát úgy értem, 2002-ben én sem voltam független. De tudod milyen szar volt? A barátaim egy részének áruló voltam ilyen bérez a másik részének meg izé voltam baz, meg ilyen, a magyar, Fideszbérenc, érted? Az meg. de nem szavaztam egyikre. Na megöltem ide. az. Hány éves voltak 2002 ben 15. Én is 74-ben születtem, baszod. Kire szavazták 2002-ben? Második forduló, Hagyjuk az elsőt. Azt tudom, hogy 94-ben a Dunára. Igen. De azt mondjad, hogy 98-ban az orvára, 72-ben, a, a hazug sumák geci Nem emlékszik, faszt nem megszert. Annyi emléke van, hogy van egy szavazás, nem tudom, hogy 2002-06, ahol megtűntött, hogy az egyiket a Fideszre adja, mert hogy mi szegény emberek vagyunk, akkor telepen lakunk, akkor mindig az MSZT-re kell szavazni. Garantálom, hogy 2002-ben történt, akkor majd 72%-os a részvételi arány. Olyan emberek mentek el szavazni, akik soha, soha addig. Olyan emberek léptek be a politikába a 2002-es kampány volt a legdurvább. De olyan szinten a legdurvább, hogy a, hogy a második legdurvább kampány, ami valaha volt, ami hátadik adik, a 90-es, az sehol nem volt ehhez. A 2002-eshez. Egyébként a a a Fidesz kitermelt magának egy teljesen egy, egy teljes hogy mondjam, az a Fidesz, az az Orbánnak a, a, az ideái szerint alakult. Orbán Viktor azt gondolta, hogy 98-ban legyőzte Kádár János Magyarországát. Legyőzte! Legyőzte Hongyula Magyarországát. az meg az éces nyálattal! Azt meg az éces nyálattal! Általános iskola! Általános istóra. Hatodik, osztály. Hatodik osztály! Hatodik osztály! Az éces nyálattal összegyálasztad! Innen is sok, mint Elvis Presley! Mindig innen ivott, hogy ne ja, Jajajaj! Aztán gyógyszertulladakolásban meg is halt! Nos! Tő lett a hordyul na érted? zárjuk rövid. várjuk, fájú, fány. Től lett Kárpát. Az a az a Az a lényeg, az a lényeg, hogy. A. a most szóanalizálunk, csak te nem voltál itt. De te is sorra kersz. <gül> az érdekes, hogy ez a. hogy ez a.. Ez a ez a fordulat, 2002-ben ez azt hozta, hogy az Orbán Viktor ebben, amit hitt ez így bedölt. Bedölt, olyan, olyan, olyan módon olyan aljas módon olyan aljas módon bukott meg az Orbán Tehát, hogy a... és vettem ebben. Én ebben annak idején. Hát abban, hogy az Orbán Viktor megbukott. Nekem is a faszom ki volt vele. És... És én is képes voltam arra, hogy a második fordulóban, az volt az egyetlen alkalom, a szegfűre szavazzak, és utána azóta hiába mosom a kezemben, nem jön le. Ez egyszer történtek. Egyetlen egyszer. És Egy olyan, egy olyan választáson, ahol 72%-os volt a részvétel. 68%-os volt a részvétel eh, 1994-ben. Amikor olyan, annyira kormányváltó annyira angolat volt, hogy elképesztő. Mindenki maximálisan mozgósított mindkét oldal, maximálisan mozgósított. És így is legyőzték az Orbánt. Olyan módon győzték le, olyan aljadék módon győzték le, hogy brutális. És az egész mögött a gyurcsány volt. Ezt később elmondta a Debreceni Józsefnek a könyvébe. Köteles beszéd. A köteles beszéd. Őről elmondja a gyurcsány, elmondja a Gyurcságy, mint miniszterelnök, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy kövér nem akart akasztani. Nyilvánvaló, de némi rossz indulattal ezt ki lehetett forgatni. És, ez, és ezután, és, és, és ezután ő, ő ezt miniszterelnökként elmondja. E henceg Debreceni Józsefnek, aki büszkén leírja, és, én, és, és ezt az ember, és ezt kiadják! A konzervatív Debreceni József. Elképesztő. De akit kizártak az mdf ből annak idején. Csurkában az Kulin ferenc aki nekem az, nekem a, az új, újkori magyar irodalmat tanította. Az egyetemen. Azt nem zárták ki. Ő nem zárták ki? Ő MDM testen. Elek Istvált, a Elek István a Debrecené. A Csurkát. kizárták a Csurkát és a két frontos harc jegyébe. Bár félső jobb és liberális oldalát, az Antal József Remetszett. Négyet zártak. Négyet zártak. Az még az MSZREM. Ki volt a Ugyanúgy négyet zártak itt is. Itt is? Itt is. Várjál. Elek Csurka Furman. Furman. furban ide. És ezek több más irányba mentek el. Nagyon fontos de... információ egyébként itt leszem. Nem jó, nem igazán. Ne, kellene Kellenek ezek. Kellenek Történelem órát tanítunk. Na az a lényeg, az a lényeg, hogy... A semmi szimbólumokról szólt, az egész Lófasz volt, az egész arról szólt, hogy, hogy a koronának nem a, nem a múzeumban van a helye, hanem a parlamentben. És ezzel Orbán Viktor hitette, amellett, hogy a Szent Korona Koronaországa vagyunk, és ez egy ilyen gesztus volt, ami, ami így azt, azt gondolták, hogy így kellenek ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen nagy szimbolikus dolgok, hogy így, így, így felkeljen az emberekben ez a nemzeti összetartozás, stb. hogy ez működjön. És e ezeket csináltak. Ami engem is irritált, mert történetesen történész vagyok. És történetesen tudom, hogy ennek itt semmi értelme. Ha köztársaság van, akkor a köztársaság az a koronát a múzeumban tartja. Ha viszont királyság van, akkor a királyságnak a helye, meg a királyi palotában van a királynál. Nincs, nincs olyan, hogy a parlamentban ők ebből megpróbáltak egy ilyen és ez tulajdonképpen egy ilyen horti egy horti nem de nem az mondom, hogy restaurációs gesztus, csak egy gesztus. Egy ilyen, a, a horti féle értelmezésnek az újraélesztése, hogy az ország és a korona az egy. És ugyanaz a telemásodik, a a, van ötika, a tenger nélküli tenger nagybaz, meg lovaskenger és a hülyesére. És a félországnak ez kurvára bejött és kurva jó trip volt, a másik félországnak meg kurva trip volt. Tehát, hogy ezekkel a gesztusokkal, ezekkel így elbaszta az egészet, mert különben így jól csinálta. Csak ezek így nem kellettek volna, mert ezzel így megosztott. De mindig hitte valahol, hogy így úgy oszt meg, hogy így több marad nála. És így következetesen kiderült, hogy nem, pedig közben jól kormányzott, és mi a fasz érde vihetni át a parlamentbe, bazmeg. meg? És ezen, ezen, ezen ment az egész bazd meg, hogy így ott úszatják a koronát a, a parlamentbe. Miért ne? Egyébként szerintem jobb helye volt a múzeumban, de mi a faszom érde? Szerintem egyébként nem kéne, hogy ott legyen a korona a címerpancs fölött. Az egy faszág mert egy köztársaság, akkor baszd meg legyünk királyság, nekem az is jó. de Nem tényleg, de én nem parázom, hogy a, hogy majd a, a, a így, ő, ő, esetleg a Schmidt pál majd nem lehet király, úristen. Nem posom össze magam, ugyanaz a tisztség valójában. Legyen király, még egy reality, egy egész csatorna baszd ami az egész egy királyi család, meg a faszom. A schmitt Ugyan, család. Egész, nem lesz rab. Azért, azért, hogy hangzik már ez, nem? De, a schmidt dinasztia. Ennél rosszabb is történt már, de szerintem akkor viszont, hogyha köztársaság vagyunk, akkor meg le a koronát a Fieberpazsról, tartsuk a múzeumban, és nekünk van a legkirályabb koronánk a világon adható, még a mi koronánk, csak mi köztársaság vagyunk. És ott van a múzeumban, te nem, az nem elég jó. De, és ilyeneken bozták föl magukat az emberek, mert kurva jó volt a GDP meg minden, és semmi problémájuk nem volt. És, és jó persze persze folyam, ilyen, folyamatosan többet akar Kádár népe folyamatosan többet akar Kádár ezt a népet már lekenyerezte egyszer és a, ez, a, ez, a, ez az állapot ez azóta is kitart nekünk több jár egyszerűen nekünk hogy miért azért mert már eleget szenvedtünk a 20. században ugye? ezért megműrhődte már a nép a múltadsz jövendőt Hát ez, ez egy himnusz, ez a mi himnuszunk, megbülhődte már egy épp a jövendőt, mi a faszom. De ez nem én vagyok, ez te vagy. Én sem. Fog a pofádat, köcsök. Velem baszakszol. Ilyen kockányzakú sor. kicsit kérdés az egész látom. Tehát a feséttel Baux itt van egy jófej haverja, aki azóta már sajnos hernyós lett. De a csávó kokós volt és kurv, kurvára ilyen pör, pörgött és elképesztő fellépése volt, és volt egy ilyen nagyon vip is rendezvény, ahova még a belgásokat se be. És akkor jön oda hat ilyen ófasz, hogy hívják azokat a ófaszokat, akik kérik a szallagot? Az, a, az az őrzővédő, igen. És, és akkor a csávon se volt, az, hogy nagy ártak idő, egy percet beszélt az őrzővédősökkel, és ilyen dumát nyomta, nyomott nekik. Nekem is hazotok, jó? Ja, jó, jó? Hölgyeim! Zerudik a kedves, nekem is egy sört. Na! És akkor nem volt karszalag rajtuk, és akkor izé. és bevitte őket egy ilyen izével, ilyen dumát nyomatot. Rajtam még karszalag sincs, akkor én ki lehetem. -e? Vele nem akartok ki kezdeni! Nekem még karszalagom kicsit, tehát olyan annyira pontos, e, e, e, e, e. hogy neki nem kell e, a, a, a gerendai, ez a, gerendai, de, a gerendai is felrakja a karszalagot, ha bemegy, mert így ízé, az meg, így ő, ő maga a karszalag. Nem az, hogy így, hol a karszalag, legyen szíves, nem így, az meg, én vagyok a karszalag, most én fölvesznek egy karszalagot, akkor mi a fasz van? Gerendai. Na, egy, egy jó fellépésről. de minden évben veszteséges, egy kicsit, egyébként pont fönt tudja tartani, de egy kicsit mindig veszteséges. Puzsérnek is volt egy ilyen, nem volt a Puzsér olyan, mindez ez a csávó, de egyszer megállított minket ott a szigeten, amikor rágyóztunk a biztonsággyőre, emlékszel? És akkor mi is volt az a sztor? De miért állított? Nem engedett be minket a munkahelyükre, vagy mi volt? <gül> <gül> Húzsió kipopászta a Na várják. A... Orbán. Már megint zavarnak. Bazd meg, ez a szabad eurókorát. Mi Mindenki kapcsolja már ki a kurva telefonját, vagy rakja a rádiósra, vagy nem tudom, bazd meg, mert ez ízi kurva idegesítő egyszerűen. De nem lehet, hogy nem látom mozogni a kezeket! De mernek belénk, -e bazz meg fölülről! Itt cirkál fölöttünk a műholdt. Fogja a faszomat a műholdba. A vákuum kiszopja a faszomat a műholdba. Hol? Bele! Csodálatos, hogy a világűr valójában nem vákuum hívjuk, pedig hívhatnánk így is. Világvákum. De miért nem így hívjuk? Nem is vákuum benne. De vákuum, vákuum, az van a vákuum. Van benne anyag. Ja vaj, van, van benne anyag, de... Vannak van de... fény, meg ezért nem tiszta Azért nem, nem, nem, nem világ köznek hívjuk, hanem világi űrnek. Üres. Ja? Tér. Weltraum. Ne, ne, ne, a tér az már az ürön belül van. De németül van. Na mindegy, a hűr a teret is jelenti, mert az időt is jelenti, a téra... Raupp a... az meg takarítónő, aki a teret takarítja. Kurva jó ez a német nyelv az, tiszta, szint tiszta filozofia. A, kozmológ, a takarítónő is kozmológus, bazd meg. Raupp Flägerin. Nos, Pucbrownak is mondják, de az a proliválkozat. Bazd meg, de te... Biztos, hogy azok, nem lehet, hogy be... de beépítették a bőrodalába az meg a izét, a csippet. Várjál, várja, várja már a faszom, inkább Na, a... Na, a lényeg, a lényeg az Orbánnal kapcsolatban az, hogy tényleg nem érdemelte meg, hogy leszopjon a izét 2002-es választáson. Én is rajta voltam, hogy leszopjon, de tényleg kiba volt. És leszopott a 2002-es választáson, és utána... Így, így rájött arra, hogy kurvára nem lehet legyőzni. Tehát, hogy miért, miért kapott ki? Egyrészt azért, mert a kövér azt mondta, hogy ha valaki úgy áll hozzá, hogy úgy sikerül, az akassa föl magát. Menjen le a picsim, Vagy valami ilyen szöget meg. Kököt... Menjen be a százas szöket, Menjen le a azért... Jó, de meg az elaborást mondás. Abszolút nem arról szólt, hogy párti is bazd meg a meg hanem arról szólt, hogy így mi a fasznak élni, hogyha nem hiszel abban, hogy menni fog, vagy hogy működni fog, vagy valami ilyesmi volt. Ennyi volt, ennyit mondottak a kövér és ebből lett a kurva nagy ügy. A másik, az a legszégyen teljesebb pillanata volt gyakorlatilag az a, a MSZP történetének. Hiszem a az a, a elmúlt 20 év 10 legsötétek pillanata közé is be, beszavaztuk. Hát az a 23 millió románozás volt. A 23 millió románozás, ami a... a ami... A párt hajzébe, amelyik az a Európai Unióba vezette az országot! Az a párt! Amelyik bevezette az országot az Európai Unióba, ahol Románia is tag. Az elkezd 23 millió románozni akkor, amikor mondjuk útlevelet akarnak adni a, az ottani magyaroknak. E, szóval olyan körülmények között kapott ki, tehát, hogy ilyen, ezek kellettek ahhoz, hogy kikapjon az Orbán 2002-ben. És az az Orbán Viktor, az nem a mostani Orbán Viktor volt. Na az ott megtörte az Orbán Viktort. Tulajdonképpen az Orbán Viktor politikai karrierje, semmi másról nem szól, mint hogy ő kijött az apjának a, a kontrollja alól, és az apja pont azért, mert ő politikus lett, a személyiségéből fakadóan és a személyiségének a szükségleteiből fakadóan, utána nyúlt. A múltból. És nem lehetett tudni, hogy így meddig és milyen mértékben nyúl utána. És az a durva, hogy igazából 2002 és 2006 között történt az érdemi változás. A lényeges változás. Orbán mikor rájött arra, hogy nem lehet legyőzni Horn is és, és, és, és, és Kádár, Kádár népét. És, és, és nem lehet legyőzni a a 13. habi nyugdíj, meg az 50%-os közalkalmazotti béremelés világát és ígéretét. Ezt nem lehet, ezt nem lehet legyőzni. Ebben az országban nem. És akkor mi a megoldás? Vagy abba hagyom a picsába, vagy leszek egy ilyen protestpolitikus, és így visszavonulok úgy, hogy ilyen egyszer a miniszterelnök, kurva jól csináltam, szerintem elmentek a kurva anyátokba, és én képviselem továbbra is azt, amit így ízi, vagy. De az a baj, hogy a. Én nem tett nem a gyűrűk urát, de egy kurva jó dolog van benne az a gyűrű. Hát ez az íze ez a hatalom íze, hatalom mánya, hatalom őrület. És így vannak olyan emberek, akik így elfogadják a gyűrűt és így felrakják és vannak akik nem. De az Orbán azt felrakta. Tehát így bár jól csinálta, de így rajta volt a gyűrű. És így nem bírta az meg, nem bírta, hogy nem szerzi vissza. És így 2010-ig hajszoltam az meg addig, amíg vissza nem szerezte a gyűrűt. Hát ne ilyen ezt Te igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. De Mindenki a lát, mindenki, Bizonyos szempontból, bizonyos értelemben mindenki a gyűrű hajszolja, aki valahol volt gyűrű. Hát Feri visszaadta neki a gyűrű. Feri játszott a gyűrűvel is olyan izén kurva nagyvonalú, ahogy itt kijegyeztem a van Itt volt az előbb a gyűrű. Lássák! Lássák! Itt a gyűrű, itt a gyűrű, gyűrű, lássák! Lássák! Lássák! gyűrű! Lássák! Lássák! Egy gyurcsánk, pont hú. És akkor a, <Szor> a zaj nyilván az Orbán találta meg vele, azt mondta, hogy keressétek, KUTYÁK! <Szor> <Szor> <Szor> MÁR HAJMESZTETTE! Jaj, hogy a meg ez a por? A vittálták, mert kurváruziók! A por! Most elmondtam a port, a múltkor nem mondtam el a port, és az utóbb nem mondtam el le. a Nem, nem mondtam el. Legutóbb nem. Nem, nem mondtam el. Ki úgy, hogy elmondtam a port? Ki emlékszik úgy, hogy nem mondtam el a port? Lánkesztem. A por a legjobb. Legnag... Az, az volt a legjobb teszik a gádárendszerem volt. Amikor azt mondta, mert akkor még így kézzel szavaztak, és így mindig azt mondta az elnök, hogy látható többség. De ha mondjuk így nem, nem volt látható a többség, és az elnök azt mondja, hogy látható többség, akkor mi van? ha hát NEM LÁTHATÓ! És de de, de jó az elnök. De valami ilyesmi történik a demokráciánkkal is, nem? De valami ilyesmi történik, nem? Hogy így mindenki tudja az meg, hogy nem ez a látható többség, hogy nem ez történik, vagy nem ez van, hanem így, így, de így, így, így valaki azt mondja, és így kész. Már ne is került a napirendről. Tudod, mi volt Lengyelországban, bazd meg a 17. században? Egyet nemesi köztársaság volt, illetve királyság, tehát királyság, de, de ilyen furcsa, nemesi köztársaság és a királyság vegyüléke, a nemesek királyt választottak. Ilyen választott királyok voltak, erőságos, száz herceg is volt Lengyelországban, stb. stb. És olyan parlamentjük volt, bazd meg, több száz nemes az ország minden részéből, egyetlen egy nem egyetlen egy izé vétó, és nem tudtak határozatot hozni amikor földarabolták az oroszok, az osztrákok meg az oroszok a lengyeleket, már Lengyelországot akkor ez volt az egyik hivatkozás, hogy a lengyelek képtelenek a saját országokat igazgatni én volt az egyik sienki, regényben volt egy ilyen ö, momentum hogy a csávó mert azért egy ember nem szavaz, meg boksolja, akkor azért ott hagyhatta a fogát. Na, Azért az ott több száz mérkes volt rá. És az ablakon bekiabált, hogy nem! És már a lóra pattant és elvijalzott. Mert ugye a Rákóczi nál az Únodi országgyűlő semmiség jelzé. Az okolcsány meg a faszt, hogy hívtak ma a másikat? Nem tudja senki, Liptóvár volt a két követ, ezt mindenki tudja. Liptóvár követeit, és akkor le, lekaszabolták. Kurva jó volt. Kurva jó volt. Na ez a demokrácia. De ez jó. Én ez Bázis mondom. -e. Bázisdemokráciának írják, az LMP-ben például ez van mint Lengyelországban. É, és úgy is fog járni, Már hogy az örülsz, Hogy az eltársaim... Nem, te vicces, na! Addig jó, amíg a felosztás nem rajtad belül van. Rajtad kívül van, még lehet rajta röhögni. Ha rajtad belül van, akkor melyik röhög melyiken? Na, mindegy. Az a lényeg, hogy az Orbán Viktor 2010-ben, amikor újra hatalomra jutott, amikor a gyurcsány így elbaszta, elkúrta, bocsánat, pontosan <gül> kell idézni. Akkor, akkor így teljesen, gyakorlatilag újra hatalmi helyzetben volt, visszaszerezte drágaságot, amit ilyen, izé, ilyen, ilyen család és ilyen tényleg módon vettek el tőle. És... És ő, ő akkor teljesen az apjává vált. És ma már az Orbán Viktor, nem az Orbán Viktor, hanem az Orbán Viktornak az apja, Orbán győző. Idősebb. Hát a Viktor név az ugyanezt szerinti. Igen. És tényleg győztes. Győztes. Győzelemre van így élve, a nevében is benne van. De az a baj, hogy miközben legyőzi az apját, megvalósítja az apját. Miközben legyőzi az Európai Uniót, megvalósítja az Európai Uniót. Miközben legyőzi... Hordgyulát, megvalósítja Gordyulát. Újra termeli, és, és elhiteti magával, meg egy fél országgal, hogy legyőzte. Ne De nem, mert mindvégig feladta. Feladta. A nezsi csökkentés az egy brilliáns, brilliáns gondolat. Vagy a Habony Árpád találta ki, vagy pedig ilyen amerikai zsidó, ilyen izé, nem tudom én, hogy hívják, ki ezek? Nem, de izé, nem, de tényleg írt róluk a magyar narancs. E, hogy így vannak ilyen kreatívok, vannak ilyen szuperkreatívok az USA-ból. Ez egyik a zsidó, még ezt is megtudtuk. Is a... De ismerik-e ők egyébként a magyar viszonyokat érted? Ezért nem hiszem el ezt a... Külföldi tanácsadó áll. Nézze. Lehetséges, hogy azt tudja, figyelj, lehetséges, hogy azt tud azt tudja jobban analizálni, az lát rá, leg, rá legjobban a, a megfejtésre, aki kívülről jön, és nincsen kontextusa. És így így, így átlátja az egészet. Átjátja, átlátja az egész játék teret. Lehet, hogy pont az a jó. Ugye ezek olyan emberek, akiket nem kurva nehéz, még kurva sok pénzbe kerül megbízni. Hát ezek ez az a gyakorló... ilyen super kreatívok, akik ilyen, ilyen, ilyen üzletágokat találnak ki. Meg nem tudom. Tehát ugye ezek, Tud, ilyen, ezek ilyen kurva legfejtőkével, valamint is úgy képzelem, és így biztosan jó benne, hogy ilyeneket nagy cégeknek a reaggijai, meg nagy cégeknek a, a menedzsmentjei azok alkalmaznak. Na, azt tudod egyébként, hogy egy Csávó, aki mondták ez a zsidó gyerek, ez mellap. De most nem biztos De nem ez a poé a republikánusoknak csinált melegellenes kampányt. Mele <ligen> ez a Az like, oh, ilyet basszák segd ne ne ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Az ilyet ne! Soha! Volt egy ismerősöm, ő mondta nekem mindig, hogy a profinak nem elvei vannak, hanem számlakönyve, és ő Írt ős-magyar regényt, lefogítok franciára, a demokrata hirdette, írt holocaust regényt pénzért, pornóforgatókönyvet, hívforgatókönyvet, mindent, Tehát ő tényleg. Jó, ez csak egy olyan kis híres volt, na <gül> Szerintem a, ők riadgatják a verjeinket a fámba inkább. <gül> Egyébként ennek a csávónak vagyok a pontban, a mondja a főszereplőt. Nyugodt. Az a lényeg, hogy, a, hogy az Orbán a saját apjává vált az évek során, és most már úgy vezet, és most már azzal az attitűttel vezet is kormányoz, ahogyan az apja. És ez tényleg 2006 és 2002 és 2006 között történt meg. És 2006-ban még lötyögött rajta ez az egész Kádár János igúja. De már akkor lehetett látni, hogy rajta van a Kádár János igúja. Ilyen tweedzakót vett fel, basz meg, aminek a, a könyöke így, így, így, így le volt folytolva. Olyat, amilyet ma senki nem hord. És ilyen, ilyen barkót az Orbán Viktor, és ilyen, oly, oly, ilyen nem tudom én, ilyen középen így elválasztotta az őszessé és az egész csávú ilyen teljesen így meglesztik stylingolva, ilyen konzervatívra. De olyan, de olyan, olyan kis, igen, igen, igen, igen, polgári akartak, de máshogy polgári. Előtte modern volt, tehát előtte az Orbán Viktor az egy ilyen, ilyen, ilyen fiatalos és energikus magyar miniszterelnök volt. És ezt az egészet így eldobta, és így megpróbálta beöregíteni magát kádárhoz. Hogy is fogalmazzak. Tehát, hogy így elkezdte a kádárosodást. És a gyurcsány ezt így látta, és így. És így lesöpörte. <gül> hát itt, arról volt szó, az, arról volt szó, hogy a gyurcsának azt tanácsolták, hogy nem szabad feltörölni az Orbánnal. Van az izé, az, az, az nem szabad ebbe belemenni, Tehát nem szabad. De a Gyurcsány, és ez, ezzel megint csak elhencegett, amikor lejtett néhány papírt az Orbán Viktor, lehajolt, és a Gyurcsány meglátta, hogy az Orbánnak remeg a keze. 2006-os választási kampány. Ő, miniszterelnöki miniszterelnökivította. Látta, hogy remeg a keze. És akkor állítólag így a Gyurcsány, így izé, így, így elhagyok minden, vagy felhagyok mindennel, amit addig tervezett, és azt mondta, hogy nem most izé, nehéz tüzérség, és most ki fogja végezni. És így neki ment, és így tényleg le is, is mosta a fatba az De tényleg lemosta, azon a vitán lemoszta. Ez, ez, ez nem kérdés. Orbán Viktor olyan volt, mintha be lenne Meg van a 2006-os vita. Nem lehetett az orbánra rá is mert Az Orbán ezt kurva jó küldi. El. Na, akkor nyomja, a izé nyomja a gázt miniszteren, akkor nyomja a gázt. Ez az a vita. Mossá volt le a szétlet alatt. Arra van túlja Orbán ezen, nem, nem mosta le a, a megyesítő. És a Gyurcsány úgy döntött, hogy most le fogja, fogja mostni akkor az Orbánt. És végül is le is mosta. És meg is döntötte. Csak hogy ezzel, hogy megdöntötte, ezzel fölrugott egy kurva nagy konszenzust. Gyurcsány. Fölrugott. Tudjátok, hogy mi volt ez a konszenzus? Ami gyújtány 2006-ban fölrúgott? Az, hogy négy évig ti kormányoztok, négy évig meg mi. Aztán megint négy évig ti. Aztán megint négy évig meg mi. És erről szólt az egész politikai konszenzus. Erről szólt az elmúlt 25 év. Vagy jó, nem. Az előtti 16. Erről szólt! És a Gyurcsány az azt mondta, hogy most nálad van, most nálam van. Most nálad van, most nálam van. Most nálad van, most nálam van, most mégis nálam van. Ebből lett a kétharmad. Ebből lett a kétharmad. Jó, nem csak ebből lett a kétharmad. és sok minden más is kellett a kétharmadot. De ez volt, ez. Nem erről volt szó. Nem ez volt a konszenzus. És Mármilyen tudom, hogy egy soha sehol nem érták de mi is csak erről szólt az egész. Ott lent, a, le a politika legmélyén, a politika legvégső, a bugyrában mi és a gazdaság. Mert nincs két politikai jelit, csak egy, és nincs két gazdasági jelit, csak egy! Egyetlen egy! És ezért mindig a méjén tök ugyanaz van, tök ugyanaz, és tök ugyanazok az emberek. Mindig ugyanazok az emberek. A, az Orbán Viktor hit a Verme Andrásnak. Ugye Verme Andrástól származik a híres idézet, miszerint a politikust úgy kell leadni, mint a mosóport. Ennek semmi köze nincsen a képviselti demokráciához, ugye? Semmi köze. Nem erről szólt. Nem erről, szólt a, nem erről szóltak a, a szervvilágosodás korabeli alapvetései ennek a működésnek, ugye? Nem erről és valahogy ez lett belőle. De valahogy erre senki sem reflektált, mert mindenki, aki hatalmon volt, az élvezte ennek az előnyeit, és bízták meg egymás után a marketing cégeket, hogy őket képviseljék. Valójában csak arról van szó, hogy van egy elit, ami mindig is volt, van egy hatalmi kör, ami mindig is volt, és ez a hatalmi elit, ez felosztotta saját magát, hogy ezzel egy gesztus gyakoroljon a társadalomnak. És eljátszik nekünk, ez a hatalmi elit egy egy show ami egyrészt szórakoztat minket, másrészt mozgat, harmadrészt lekött. És ezzel és emellett meg olyan kiemelt fizetéssel kecsegtet, olyan kiemelt jövedelemmel és egzisztenciával kecsegtet, mint a gazdasági életnek a topszférája. A legmagasabb kategória, a legmagasabb életmód. A legnagyobb elit. És ez így együtt. Nincs, nincs gazdaságpolitika nélkül, és nincsen politika gazdaság nélkül. Ez a, a képviseleti demokrácia bukása. Megbukott. Megbukott és úgy bukott meg, ahogy annak idején Jefferson megjósolta. Azt mondta, amikor az emberek rá fognak jönni arra, hogy pénzt szavazhattak meg maguknak, a köztársaság megbukik. Ez történik velünk. Amit Jefferson úgy értett, hogy köztársaság az a képviseleti demokrácia valójában. Ez a modell. Ez megtörtént. Vannak ilyen vizionárius mondatok, amik így. Ne, az ember nem feltétlenül vizionárius, de a mondat az. Vannak ilyen isletett pillanatok, amikor valaki így a jövőbe lát. Mi ebből a tanulság? Hát. Ő, még korai, nem, még korai levonni a, tanulság. a tanulság. Még a még, csak, a még van hátra egy fél óránk. Kikapcsoltuk a mobilba, ez nem vállam, Én repülősbódba tettem, de érdekes módon, amióta kikapcsoltad a mobilt, nem térd vissza, az a szümbövő kis keci Ugye? Jó, most már beismerem. ismerem. a jobb megélhetésért muszáj tudod lépzelmésért a barátomat elárulom, tehát itt, itt vettem föl, hogy te hogy sigolmozzat. Nem, szerintem te élvezettől a... árulod el a bará barátaidat. Hogy a becstelenségnek az ízét. Igen, igen, igen. Megízlelhesse. Egy cseppjét se szólaszt az orrót abból. Igazi basság. Őri <laughs> Na, az, az érdekes az az, hogy az egész rendszer, ez, ez amiben élünk, és ez a válság, amit körülveszünk minket, ez abból fakad, hogy, hogy globális lett a világ, és ezért a mi termékeink, azok most már nem a saját külvárosainkban készülnek, hanem a bolygó külvárosaiban. A bolygó külvárosai a harmadik világban vannak. Ott gyártják azokat a termékeket, amelyeket mi, mi fogyasztunk. Csak hogy annyira régóta és annyira nagy mennyiségben gyárták, hogy már az már akkora üzlet, hogy már ott elkezdett kitermelődni egy középosztály, amelyik autót akar, meg, meg vizet akar, nem ilyeneket, nagyon bizarr dolgokat akarnak, pont, nem a, pont, pont ugyanazokat, amiket mi. Tehát pont ugyanazokat, csak mondjuk így 150 évvel később. Jó, de aki dolgozik, de. az ezt ne akarja. Szerintem. Ez a természetes hierarchia. Valójában a nyugati ember a munkát kitelepítette. Amit itthon tartott, az az ilyen menedzsment. Tehát az ilyen aktatologatás, hogy így éppen hol dolgoznak most. Tehát tulajdonképpen ők a fegyőrök ebben a rendszerben, de ő nélkül az egész rendszer nem működik. Tehát hogy ők, ők, ők működtetik ezt az egészet. Ezek vagyunk mi, akik azt hiszük, hogy dolgozunk. Valójában emelje fel a kezét az, aki használati tárgyat létrehozott már életében, és azt használják is. Technikahorát, na jó, az az, az anyuk, anyúci szemetvénye, igen, nem az az anyúci szemetvénye a vitrínben. Az tök, az tök jó, de nem használatitált. Én tisztelen becsülöm, soha nem dognám vissza a seggedbe, de, de az nem, az, az nem használati tár. Olyat mondjatok, aki gyártott már használatitányat, olyat, amit használsz. És tudod ki? Úgy is jó, hogyha viseled mondjuk ékszert jártottál -e már olyat amit ember fölvesz nem olyat amit így anyuuuuuh kislányok ponta Ja kislányok ponta, és rajtad van és ah, így éves is éves de, de, még, de még így is béna viszont a színeket a, azt viszont te dönthetnéd el hogy milyen színű cérnákból fonjon mert esebb is lehetne de Nem olyan hibás hogy gyönyörűen megfonta csak te aki a cérnákat a kezébe adtad.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 jó, jó. jó. jó. Eze, ez démoni ráolvasás. Ezt így hívják. Csak ráiban múlik egyébként. De. Nos. Mivel kitelepültek a multinacionális cégeknek a gyártósorai a távol-keletre, és ott fejlődött egy olyan generáció, Amelyik Hány. már többet vár el, mint az előző, igen. mint a szülei. Több, több jut neki. Robi, barátom csinált kést. Többet. És még szülkiszt is tett De hányat is, hogyha... A, akkor hányat, nem. hogyha nem a pengével dugott föl, hanem a nyelével A torkodba. Akkor hányat? Szellemes volt. azt kérdezte, hogy hányat! És igen! <laughs> Persze! Nem elég jó! Hagytam sokkal! Mennyik élő. fizettünk nem pedig! Micsoda! Pénzt fizettünk, de nem jó vicces! Ocsó húsnak hívja. Nem jó vicces! Ha majd fizettek, jobbat kaptok! Önfasz a senget És még csak nem is fogyasztotok! Senki nem fogyaszt, elhúztak a faszba én már. A műsor végén! Senki sem fogdoksa a másik faszát! Szórok, jó? Társaságban vagytok, nem otthon, jó? Undorító baz meg, és ezt csináljuk baz meg. És a szívünket, lelkünket kiteszünk, baz meg, és nézd meg! Szopós kurvák vagyunk, Rodikál, szopós kurvák. Én nem akartam ezt! Akik az útcéleim, Én nem ezt akartam ezzel az egészen bazdásnak. Szopna, kamionosokat bazdák. Olyanok vagyunk. Jó, most már magadról beszélek. Nem, hogy csak klasszikus utózet. Egy klasszikus utózet, nem is tudom, ki mondta ezt az egyik apu. Ki mondta? Igen, az. Igen, igen, igen. Biztos a kontextus miatt más voltak. Kontextus az ítet befolyásol, ugye? A. É, a... Nem volt még csillagszületés és aludtak. Az a 20 ember. Ja, ja, ja, arra emlékszem. Na arra emlékszem, emlékszem mikor mondtam. Na jó, emlékszem mikor mondtam ezt. Az akkor volt, amikor még nem volt csillagszületik. Ti még nem voltatok ennyi ilyen. Ti még születtem. <coughs> nem, születt a nem született meg, akkor még csak modzat voltam. Még nem keltem ki a tojáshéból. Aztán. És az a ciki, hogy egyik legjobb műsorunk volt az meg. Jó egy hibátlan volt. mi volt A műsor? A... Le... A le... A legs... a leg, leg leg leg Magyarországon. leg leg leg Igen. leg az történt, hogy így, így nem volt már közönségünk, mert aki ott volt, az is így, izé. Így, így, így, Beszélgettek, beszélgettek, beszélgettek nem tudom. Törv! van, A galérián... Igen ezen a volt volna a galérián. A kis galérián? a galérián, mert ezen a helyen, ugye, túl, túl tágasnak. <síns> Számított ez a hely akkor nekünk. De ez nem volt olyan régen, bazd meg. Ez mikor volt egy éve? Tölt, tettő, két éve. Két nem volt olyan régen? A február elején akkor ezt van. a régi emléket fogom megtapasztalni, akkor jó kulmónjakat. Orbán, tényleg az Orbán, az Orbán Viktor, az mára a saját apjává vált. A gyurcsány az meg nem tud bocsájtani a saját apjának. De most mennyivel egyszerűbb lenne, ha már bulvár, ha már van szó? Ha a, ha ha, ha, a gyurcsá, ha a elmagyaráznánk, hogy neki is sokkal könnyebb lesz meg az országnak is, hogyha kibékül az apjával. És nem tudom, hogy éle még az apja, de ha nem él, akkor viszont ki lehet menni a temetőbe. Lehet térdeni, és el lehet mondani, hogy apa, apa, annyira hiányoztál, és nem voltál ott, és annyira nem voltál ott, és de nem, akkor sírni kell, és sírni kell, és vissza lehet fogadni a halott apát is. Nem csak, nem kell, hogy élni, éljen, de hogy persze jobb, ha él, de nem muszáj. Nem lehet gyógyulni egy, egy már, már régen halott apa a nyomás alól is. Csak egyszerűen a Gyurcsánynak azt kéne mondani, hogy nem csak, hogy megbocsájtok neked, hanem visszafogadlak. Visszafogadlak a családba. És veled akarok lenni karácsonykor, meg húsvétkor, meg az összes kibaszott ünnepen, amilyen van, meg ilyen a születésnapodon, meg az enyémel is. És kéne mondani, ja, ezt kéne Nem bírom a vért látni! Nem bírom! Érted? Tudod milyen ez rossz neked? De, de a gyurcsájt a gyóború... De, de, de a én úgy vagyok vele, hogy a, ha én visszaverték az időben, én nem lelőném Hitlert, hogy lelőném Hitler-t, ha visszamertné az időben. Nem, bazd meg. Adnék neki, bazd meg, munkát, ecetet, a fejő testményéig bazd meg, megjelentetném, és így segítenék neki, hogy érvényesüljön. az? lehet, hogy... így, mert... Persze, hogy láttam, persze, hogy láttam. De, hát igaz, pont ez a lényeg, jó, felvetetném az akadémiára. Így egyszerű a válasz. Tehát, hogy elintézném, hogy valami felvegyék az akadémiára. De így nem megölni kéne a Hitler, csak elintézni, hogy felvegyék a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára. És kész, megoldottad a problémát. Mi a faszért kéne megölni? Miért kéne megölni? De A biztonság, biztonság kedvéért! Jó, meg! adott! az meg, hogy aztán húsz év múlva deportálják a nyomorultakat. Ó, <gül> oh, benne van egy kis hova. De az a bónuszi terek a csatában ez tényleg benne van. Egy, ahova, van. Ez tényleg benne van. Adolf Schickergruber testőművészt, a zsidó elfajzott művészet egyik hírhet bécsi képviselőjét deportálták Auschwitz Birkenau-ba. De ez komolyan lehetséges, mert a Führernek, annak az apja tényleg bizonytalan származású. És az apja se tudta, hogy mi az oka annak, ö, tehát senki se igazából, hogy ő folyamatosan verte a fiát amit Hitler kapott. Na ugye van az Orbánban Hitler. Most kezded. Mind a kettőt fegyítették, de ez volt sztori a cikket. Más volt Hitler soha nem jött ki, az a, abból, a, abból a, milyen pszichotikus állapot. Tehát, állítom, hogy abban volt valami pszichózis, amiben, az, ami, amiben a, a Hitler, Hitler folyamatosan volt. Tehát az egy ilyen, az egy ilyen jól kontrollált pszichózis volt, baszki. Komolyan. A, -A, -A, -A, -A fűrnek olyan álmai voltak, hogy az brutális. Tehát, hogy így, így többször nyitották rá az ajtót úgy, hogy azt hitték, hogy a Führer tombol, de a füler nem volt ébren. Rágyították az ajtót! -ot, ott nem, a ott, ott, az nem csak az, az, a gyárt! A hütermek örjöngött! -e? Azok a régi szép. De az Orbán, de, de, de, de a, de a de az politikusok? Az, az Orbán, a, a zajkat, izé. A miniszterelnök recskázik az. Orbán soha nem fenyítették úgy, mint Hitlert. Az Orbán úgy fenyítették, hogy így így, így, így, így, így, tudom én egyszer kinyitotta a pofáját és kapott egy kurva nagyot. Vagy kettőt. Hogy így jól megruházták, hogyha nem jött haza az éjjel, vagy valami ilyesmi. Tehát így kapott. Orbán, a, a Hitler nem így kapott. A Hitlert minden este. És ez benne volt a rendes esti programban. De arról beszélek, meg, hogy így meg, hogy a kurva nagy különbség van verés és verés között. És ha non is vagy, akkor nevet tudomásul, hogy van különbség. Tehát van jobb, meg rosszabb. És ezek más kategóriák is. Ezen van olyan verés, amikor azért vernek téged, mert valamit csináltál, ami nem fér bele abba a szabályba, és az a szabály lehet fosság, meg mondjuk így. Előle akár jogos is lehet, nem az a lényeg, és úgy vernek meg, hogy így valamit csináltál és azért kapsz. És más az, amikor úgy vernek meg, ez a pedagógia része. És minden este kapsz, ha jó voltál, ha nem. hitler mert így verték. Az más volt. Úgy hívják, hogy fekete pedagógia. Azt jelenti, hogy, hogy a gyereket be kell törni. A gyerek olyan, a, a gyerek, hogy felnő vadon, vad, vadember, kis vadember, az olyan, mint a mustang, Fodló. Be kell törni. És ha betörted, akkor válik belőle jó hátasló. Vagy az egy gyerek húzza maximumnak. De, és meg lókolvász is lehet belőle. A, a lényege ennek a pedagógiának ez. Arról szól, hogy a gyereket, az, a gyerekben van egy ilyen kis, kis, kis, kis, ilyen kis ördög. Több meg kell törni. És, és, a, és addig, tehát ütni kell fel, de a gyerek érdekében kell ütni verni. Ezúttal komolyan, figyelj, szerintetek hogy lehetett megcsinálni az első világháborút, tehát állam meg a másodikat? És főleg a másodikat, hogy lehetett megcsinálni? Hogy lehet ilyen szinten? Úgyhogy a Führer... tehát hogy az, az akkor szerintem a, ez a rend és ez a fegyelem, ez ilyen morális minimum volt. Olyan, amilyen, nem tudom én így. Máshol a, a szeretet, mondjuk egy normális család. Az elfogadás. Az a segítség, meg nem tudom. Tehát hogy így, így egyszerűen van egy rend, ami mindegy is, hogy mi a lényeg az, hogy a domináns személy, az alfa, az meghatározza, hogy mi az, és az van. Ez a rend, ez nem a, nem a körülményekről szól, hanem arról, hogy legyenek körülmények. És, és Hitler gyakorlatilag de hát egyébként, ö, egyébként a, az, ö, a, a Führernek az anyja is kapott sokszor. De az egész abból, á, abból fakad, az egésznek megvan az érzelmi megalapozottsága is. Tehát ehhez pedagógus is kell, hogy vala, egy gyerek tényleg minden este meg is legyen verve rendesen. Ő minden este fürdik, minden este meg van verve, dolog van van az tényleg elfárad az ember. Minden este nem tudom én így, vacsora meg munka meg minden. És abban, hogy így, hogy így rendesen minden meg legyen verve, abban szükség volt arra a bizonytalanságra, hogy volt egy szégyenletes, gyalázatos, mocskos titok. Valahol mélyen. És a szörnyű az volt benne, hogy nem lehetett hozzá alkalmazkodni. Mert igazán soha nem volt genetikai vizsgálat, nem, nem lehetett. Nem lehetett alkalmazkodni hozzá. Nem lehetett tudni, hogy a Führer az az, az a Hát nem lehetett tudni, hogy Alois Hitlernek, aki Hitlernek az apja, annak az, annak az édesapja, az zsidó volt, vagy sem? Most rezekbe, az meg. Nem lehetett tudni, és ez tényleg igaz? Tehát, hogy ez történelem? Ez nem, ez nem, ez nem ilyen izé legenda, hogy Hitler él Argentínában, meg ilyenek? A Holdom. Ja, De ez nem ilyen. Tehát, hogy ő tényleg, tehát, hogy ő, van, ő a Führer, az tényleg egész életében bizonytalan volt, hogy ő esetleg zsidó-e, vagy sem? És ezt az egész bizonytalanságot, meg ezt az egész belső konfliktust, ezt az, az egész belső küzdelmet, ezt kiprojektálta. Gondoljátok bele, hogy hogyan egyszette meg Adolf Hitlert, Alois Hitler. És mit kapott vissza ebből a világ? És most elhagyjuk, ne, most nem csak a zsidókról, meg a szlávokról beszélt, beszélek, beszéljük a németekről. Mit kaptak vissza ebből a németek? Már kitől, honnan? Hát a Führertől, meg Aloisztól. Határtól. Mit kaptak vissza? 10 millió halott, vagy mennyi? 11. 11 millió halott. 11 millió ember. De ez de egyébként ilyen, de tényleg ilyen egyébként a, a, az antiszociális működés, hogy saját magát is felemésztik meg a világot is. Tényleg ilyen, és egyébként mindig ilyen, minden helyzetben ilyen. Csak a, csak a megfelelő, megfelelő távolság kell ahhoz, hogy a, a nézőponttal, tehát hogy így, hogy így összeálljon faszául. Churchillnek jelentkezik 1945. májusában Adolf Hitler tizedes jelentem, a tervet véghez vittem, tíz év alatt sikerült Németországot teljesen tönkretenni. Ez egy ilyen klasszikus vicc volt annak idején. Volt a zseniális vicc izéről, Magyarország helyzetéről a háború sodódásáról, amikor tolmácsolja a nagykövet. De az nem vicc, az megtörtént. történt. Igen, igen. igen, igen. Kurvára nem vicc, nem. De vicc. De, de, de a, de a magyar, magyar történel, a 20. századi magyar történel meg vicc. És ez abban a, a legnagyobb vicc. Megvan nektek? Király nélküli királyság, tenger nélküli tengernagy. Kikkel, kikkel felé van a területi követelés, és a szövetségesek felé, hát szóval Igazából a, a királyság az szerintem egyáltalán nem gáz. Világért sem. Sőt, azt mondom, hogy ha egyszer megdől ez a rendszer, felül nem legyen királyság. A dánoknál nem királyság van? Na de azok ilyen uh, királyságok. De persze, de az nincs legyen. abszolutizmus. De hogy de nem, de, de most hogy húzol egy erős vonalat, az úgy, hogy negyedik köztársaság? Mondhatod azt is, hogy negyedik köztársaság. Vagy azt is, hogy királyság, és nem ezen múlik. Nem ezen múlik, tehát hogy ugye, ez, ez, ez ezeket, a, ezeket a dolgokat mi értjük félre? Ugye olyan Dániában, meg Angliában, meg ezeken a helyeken a, a monarha, mint, mint nálunk a címer, meg a korona, meg a izajat. Tehát ez egy az egy jelvén. Svipál. nem Miért nem az? Kurván az. Na, hát akkor, akkor mi a fasz? De az egésznek van egy ilyen történelmi konnotációja. Mindig van egy betűvel írott történelem, és van egy idézőjelbetett, ilyen kisbetűvel, ilyen izé ilyen becsillagozott kis lábjelycet. És mindig a lábjelycetben van a lényeg. Megfigyeltétek? Látok egy kurvai reklámot, és van mellette egy csillag. És mindig apró betűvel lent van a lényeg. Mindig ott írják a lényeget ebben az esetben... De kóstol, így kézzük. szokták meg a devizahiteletek is... Valamelyem azt a kis csillagos apró személye. a ...aprófessz részt... Apropó... figyelj... Nekem kurvára... Szoktak általában tetszeni, amiket hirkálsz... Pedig elfogulatlan vagyok... De... De... De ez egy passág volt, amit hirtál ezért... Stilisztikailag is... meg talattal is... A posta robbantó ez azért vásákolt, bankróba, bankróba. Vallódi vásákolt, szerint a Hajliktalanokhoz, értened vásákolt senki nem értette. És mi van ha egy másik bank öcsivatta ezt, hogy valami kabarjon arra az igen. Érted? érted? Maffia háború. De hogy valami mappia háború, na. Nem tudom, hogy ki vagyok. Én így ének. Ének ilyen közgazdászról, aki ezzel foglalkozik, nem tudom elképzelni ezt. Tehát nincs az Isten, hogy egy ilyet csináljon. Ő inkább elad vagy vesz, és ezzel oldja meg a saját problémáit, szerintem ilyen nincs. Nagyon azt hogy a cipbank ott egy, egy csomó petűkos kibegye a szuckos. És ettől a... szerintem bizonytalan lesz a cipbank. Vigyá! Ide. Annak idején a 90-es években csak annyi kellett egy plegyka baznak a postaban. Nem tudom, nem tudom itt emlékszik rá valaki, vagy mit tudom, jó gyereke. Annyi volt a, a holland szúsorba aznak, hogy tönkre fog menni, csak egy plekka. Én is ott láttam az anyában soha így nem tudom. De jutottam igen. De az irónia volt, amit én írtam, ironizáltam, azt írtam, hogy olyan olyas dolog ez a robbantás, hogy akár bankárokból vagy politikusokból is kinézem. Ezt írtam! Igen. Nem, ah, Ezzel arra utaltam, hogy annyira elítélem, mint azokat, akikről, akiket, akiket felrobbantott. Úgyhogy pont ugyanazt gondolom róluk. Ez irónia. Irónia volt, az meg. Nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem sikerült érteni, én magamra veszem a magam részétekbe, hogy nem sikerült érteni. Túl szofisztikált volt, túl kultúrált volt, sajnálom. <tos> semmi volt, tehát én, én is látom, ha hibázok. Kettőnk közül te vagy az értelmiség én a hugó, világos, hogy nem értem az ilyen a fisztikát, de na jó mindegy, az viszont érdekes, hogy azonnal tehát így vagy úgy vagy amúgy a szépzős szerelet szele. Kurva sokféle aspektus volt, tehát kikát, bankár, kikárt, bankárellemetek, minden szírszar, azért vissza összehírkát minden, azonnal szimpatikus volt. Nekem a víz is jutott eszembe valami miatt erről az egészről, tehát hogy valami hasonló szimpatiát hívott ki ez a ez a motoros, mint annak idén a whisky. Tehát ez is, ez is, hát ez van rózsasádor országa, tudod. Jó, igen, Rabinó, igen, igen, igen. De, igen, de te is tudod, hogy egyetlen konfliktust sem sikerült még izével, vagy az meg bombákkal megoldani. persze, én, a, én, a, én azt hiszem, hogy a, hogy a kritikus többséget kell elérni, és a kritikus többséget pokolgépekkel nem lehet elérni. Tehát így, én, én, de csak ha végigtekintek a történelmen, soha nem azok így, kerültek hatalomra, akik pokolgépeket robbantottak, hanem azok, akik a kritikus többséget birtokolták. Hősök meg dolgok lettek. Te voltam hogy figyelj azt a tudod, és máig most az, az analisztát Figyelj itt, ja. ott van Petőfi. Petőfi elpucítottál, mert túl korán akart túl sokat. De az, amit Petőfi akart, az két dolog volt. Nemzeti függetlenség és kapitalizmus. Na, jó. Hát jó, szabadságszereleinket, menesleg, de mindenki nem a nemzeti függetlenséget akarta, és a... De, a de, és a polgári társadalmat, ami a kapitalizmus Ez jelenti, a kapitalizmus jelenti kapitalizmus tudjuk. Kapitalizmust akart, Pető, hát igen, a... hát meg, mi a fasz, hanem az? Egy mi bát, gondolat? polgári bát, társadalmat tudod Gondolat, bárt engemet! Er. Nem. nem kell idealizálni. Petőfi az kurva jól kitalálta az magát. Az a szent Polgári társadalmat akar, ami maga a kapitalizmus. Tudjuk, hogy mit jelent épp, két dolog ugyanazt jelenti. A polgári társadalom az, az ezt jelenti. És ő anyád csúkja az meg. <gül> hát oké, a vonatot, felődés, vonatot szerették. Polatot. Nem, vonat, nem a vonatot tudod, ki szerette volna? Sztáli. Széchenyi, Széchenyi, Széchenyi volt a vonatot szerették. többi volt a polgári társadalmat szerették. Ez kb. ez volt a... Mind van, Jó, minden, mindehez lehet idézni. Ez már kicsit a rátkosításra. Mindehez... Rátkos mindehez... jaj, jaj, foglalod jaj. a kurganyádat, de nem állom a mi hazánkat, mondta Petőfi. Petőfi idézet. Azért nem igaz, de ez a a Az igaz. De Petö okay. a, a, a, a A betöj jött olyan kosultán, hogy barról A Petöki a, is barod, a ott igen, ott igen, volt, hogy az istentüglenséget akar! Ott voltak a Robert Kieréknek az arcképei a palámban. De ugyanúgy, igen, de ugyan, igen, de ugyanúgy akar. Meg ugyanúgy nem feti függetlenséget, hogy mindig. A azt a polgári társadalmat, amit te nem Azt se tudja ez a fogalom, hogy van szó. Táncsics, táncsics, és azt mondod? az van, mert a vörös, mit, mit akarnak a vörös republikánusok? És most várják, az táncsics, már táncsics olvasta kommunicis. a kommunista kiáltványt? Mert ugyanabban az évben adták ki, ugyanakkor tájtatták ki, mint amikor Táncsicsot bebörtönözték. Magyarországról együltott el a kommunista kiáltványt. Uh. A következett el. volt a kommunista, kis szekták voltak. De mindegy, a lényeg, hogy... hogy... hogy a, amit amit Fethőfi vonzott, az megvalósult. Megvalósult. Szépen lépésről lépésre. Először a kapitalizmus valósult meg, így a... Én, Én az volt a bazánat a... nem a... Volt. De nem akart kapitalizmust, mindjárt nem volt az egészről bazd meg. társadalmat akart, bazd meg. Egyenlősség Megvalósult a polgári társadalom, megvalósult a polgári társadalom 1968-ban. A Tetőfi, Tetőfi inkább Balosnak rendenek ma. Az, amiről te beszélsz, az kosult. Az tényleg. Melkartinista, Idar, Pécsinkorszók, azok kapitalizit akartak, bár ők se itt itt állt. Sőt nem a pedig, mert akartam add meg! Nem akartam add meg! Nem akartam add meg! Nem hagyom add meg, hogy végleg... Még radikálisabban akarta, bazmeg, meg! Nem volt fogalma arról, hogy mit jelent az, hogy így így, így hogy, e... a parasztokat, stb. Hát ez maga a kapitalizmus, bazmeg. meg! Te! A jobbás felszabadítás maga a kapitalizmus! A Miről a... beszél, bassz meg! Betőfi verse, általános hitelbankot. Ismer valaki a történet? Az Apóstol című verse, arról szólbazd meg, hogy a csávó az nagy szegénységre születik, a szilveszter nevű faszik, és egy karrier csinál, és broker lesz. <gül> Nem, a saját eszményjéről szól amit elhittett magával és amit végigcsinált. Akkor még akkora volt az meg a... Ez volt a média. Petőfi egy médiasztár volt. Akkora ak ak médiasztár volt. Akkora ak médiasztár volt, hogy elhitte saját magáról, hogy ő az a vátes, ez, amiről mo azt mondja, hogy ő az a vátes és még aznál is vált, hogy tényleg meg istenüljön. ezt olyan profibódot csinált a végig ezenetet, akkor már meg megvolt. Ez volt a romantika. A romantika az erről szólt. Itt, Lord Byron. Lord Byron volt a tökéletes, aki elment a görögököz meghalni, a görögök szabadságáért, azért, mert Gö merteti, mint angolnak. Ugyan olyan, mint görög, görög, görög mert... Ugyanolyan, értépes, mint a a görög szabadság, ugyanolyan értékes, mint a langolok szabadsága. Az aradi Vileg... is, meg ide is egy gulyan is Szent világszabadság. Így van. Igen. Na, a Petőfi ugyanezt ilyen kurva faszán kitalálta magának, és mindig is csinálta az utolsó, pedig meg is írta, hogy hogy fog meghallni, vagy hogy akar meghallni, úgy hallt meg, itt tökéletesen megcsinálta az egészet 23 éves koráig. Tehát ez volt, a, ez volt a tökéletes Rákendról, amit a Petőfi csinál, az olyan volt, amit amilyet a nem tudom van a, a, a, a Jim Morrison de volt. De nem ez a kapitalizmus. Eh. Még sokan azt is mondták, baz meg az 1850 es években, mi nem a bankokért küzdöttük. Ezt mondták, hogy a 48-as ilyen vizért, 48 érted, ilyen, izé, ilyen honvé tisztek meg. Na, az, az, az progresszív tuba volt. De az volt a kapitalizmus. El tudom képzelni, a kukorica Jancsi, a, ez a mostohája. Elmész a kurványát, hogy itt teszek neked zsel, és saját vállalkozásom lesz gazda. És erről szól a János is Ő lett a faluban Májár, és én tulajdonos is Ez volt a, ez volt a Strici a vállalató szellemcégű film. Nem tudom, hogy ki a Strici a vállalató szellemcégű filmet. Van itt olyan? Kurva hát azért az arról szólt, hogy megtanítjuk az embereket vállalkozni, megtanítjuk az embereket a kapitalizmust. És így volt egy ilyen sztori, ami arról szólt, hogy a nagyapja a a ellen, ez ez ez az én alapján először már alatt volt. Ez még az Antal. Ez még az Antal. Tényleg igazad van. Akkor volt a házban de ez még az Antón, ez igazad, van igazad, És akkor is megvoltak ezen az ember ebből a csak akkor nem Pál István, hanem Pál Figy István volt. A Párfi Géy István az a párfi Buzi István. Géy, igen. Hát, igen. Igen. igen ez a párfi egy István. Volt egy ilyen is a András, nem tudom mond, de ez a név volt. Földig hajolt általában a vörös hadsereg előtt minden alkalommal a a képergyőre került. Tényleg elődóra, aki betra. A kereskedett temetését ő közvetítette. Én láttam, ahogy a hullátszájon csokolja a muke. Én láttam, én láttam, és tényleg egy voltam volt Jó, de azt mondom, hogy az a kécsénybe volt, mennyi, mennyi volt, amelyik, mikor hajt meg? Ki? Breznyel? 82-ben. 82, -ben. 82, -ben. 82 -ben. 8 éves voltam. tudod, hogy... Mert a középiskolóba jártam, az kurva nagy Kókcsi iskola volt, nekünk a testvérgyimnáziumok a Mátyás testvoldi orosz a belső gimnáziuma volt, a katona katonapiszteknek a izéje, és a Breznyel halálakor, a színjáztó körünk előadta a soho emberi sorsából egy részletet izé, oroszul, én voltam a, a főszereplők, hogy a vodkát tiszotta, a német tisztek, kurvára utáltam a rohott osztálytársívatba, az egy jó kis náci egyenruhájuk volt, és nem kellett nekik uh, rég szerepelni oroszul, mint nekem, és akkor izért cserébe egybe megkaptam a Lermaktos izért, és ott masírasztam. Persze, a egy középiskolap Na, ez a nekem a Bresznyék halála az, ugye, ez, ez, ez, érzékeny ez, a ez, az ez, a ez, a szép ez, ez, a ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Jó, lehet, hogy szedesz Nem is rendelte, oda van a most senkit. Véted, hogy... gyere csak ide! Le fiálik. Egy egyenruha nagyon jó fellépést ad. Nagyon ki volt rám akkor egy osztálytársam, aki kedvert meg akart verni, hogy ilyen rohadt fasiszta Gecsi vagyok, melyen ittünk opcsolott. Ez a csávó. Az ismerős artoknak a szólok <gül> Hogy változik a világ, baszleng? Hogy változik a világ! Valamit tanítottál, el, de csak lassan esetleg. <gül> La ja, ja, 30 év van! Egyőárnyős volt! Én már valós lettem. Bár a szemét vida mindig azt éreztem, hogy faskó vagyok. Nem. Hát Várjál, a, a, a, várjá, a Parakovácsimra parakovács azt mondta rám, hogy a puzsér, náci. Az úgy, a, a puzsér az úgy náci, hogy nem anti -semita. A fasz, miközben anti-semita, hát meg, ne? ez hülye volt. Valahol, valahol, valahol sértő, hogy most én anti-semita, az miért nem. Most azt miért nem érdemeltem ki a parakovács ha már náci lehetett. Tehát valahol sértő, így kirekeszt. Nem? Kirekesz azok közül, akiket kirekesz! Hogy így! Somagad kirekesz, és engem is, hiszen náci vagyok, de azért az anti az is királyat a jelenége, jobban! Kirekeszni! Az nem fantasztikus, hogy nyilvánosság előtt azt mondjam, hogy én vagyok az a náci, aki nem anti -szemita? De hogy, hogy van meg... Én, az... én én a nácizm, a náciknak az elittje vagyok. De ez a nő kérdés... Mert nem kérdés vagyok anti-szemita! Igen. Ja, mert nő... A feminista. A feminista. Feminizmos. Ja. Milyen? Régen egyébként egy normális park volt az még a 80-as években. És még drogozott. Na, hát lehet, hogy össze is hűt. Azóta házas ember, azóta házas ember... De várját, a brezsnyát halállom hogy a pankba jött, ide? Én amikor meghalt a brezsnyát... sírtál. Nem. Nem tudom. Nem tudom. Tehát, hogy annyira nem voltam kétségvesetett. Nyilvánvalóan az már csak a... a... Visszfénye volt annak, amikor Száli meghalt. Tehát az volt a nagy kétségbeesés, és legalább, hogy Brezsédefa már nem lehetett azt érezni, amikor Száli meghalt. Tehát így, Most <tos> mi lesz Brezsédefa nélkül? Nem lesz annyi <tos> ne, Tehát nem lehetett ezt érezni, mint Stálin alá, bár anyám azt mesélő, hogy amikor meghalt a társ, akkor neki így buszáj volt röhögni, és így bugyborékolt. Tehát így tudjátok, hogy ez milyen. Így, így az jelzi egyébként az a röhögés, ami amikor Szállinártás meghal, és így mindenkinek így izé, az idősebbek kétségbe esnek. A fiatalabbak azok az idősebbeket látva kétségbe esnek. És a legfiatalabbak azok meg így izébe az egész, próbálják így átérezni, hogy így milyen szörnyűnek a Szállinártás, de az egészen nem jelennek És így valahogy így fölpudborékol a röhögés, amit így vissza tudnak tartani, tudják, hogy az ilyen szörnyű, hogy meghalt Szállinártás. De nem arról van szó, hogy az örököknek, hogy, hogy az örök utálnák Szállint, vagy valami bazd meg. Hát hogy így az öröknek is Mégsem nem, hogy, hogy basz meg, szabad röhögni elmondja, basz meg, a iskolába meg. Hát ilyet a szüleiktől a sem a volt, hanem egyszerűen csak nem szabad röhögni és azért muszáj, ez ilyen tök, ne. ilyen negatív kényszer, tehát, hogy ilyen van, ilyen morális kényszer. Jó, de kényszer. mindenki ez... átért már ilyet temetéssel, mert... Persze, van. De... Az... De... Jó, de hogy de akkor, amikor nem a legközelebbi hozzátartózói temetik. Hát tehát, hogy ha olyankor van ez... Akkor igazi örömet ér. Nem? Nem. <laughs> nem, nem kényszeres, de az a kényszeres, az nem az igazi. Az nem az a szabadulás, az a egy az, az, az, az a Na! De Szóval, az a lényeg, hogy így, hogy így azt, azt éreztem, hogy, hogy na mindegy, is abban, hogy fölbújog a, a röhögés bizonyos emberekből, abból lehet látni, hogy így van. Így van tovább. Így nem arról van szó, hogy így ég a naravilágnak, nem arról van szó, hogy van akinek semmit nem jelent, és így izébb az meg sincs keseredve, mert így nem tudja, hogy. És akkor arra most fog rászakadni, van meg az a, a ólomsúlya Stávid Elptárs halála? És így az egész rendszer tulajdonképpen erről szól. Amikor meghall Brezsnyelv, akkor végignéztem, hogy a muter megcsokolja a hullát. És így néztem, hogy így. Mi a fasz? te anyád megcsokolta Brezsnyelvet. de is szokta. Húbazd meg! Brezsnyelvet! Hogy jutottam el idáig? Hogy kerültem el idáig? Hogy vittem én ennyire szerinted? Hogy a muter polvaszta el? Bocs, rólad megírták a kurucinfóba, hogy protekciósan akkerültél a csillag Tehát a régi kómcsi csalás, valóként a csillagszű, tudod, csill értél-e csillag? Dávid csillag, Dávid csillag. Vörösszínű Dávid csillag ma reggén, mivel, és akkor ez olyan jó Vörös Dávid csillag, de még soha senkire gyártotta le. De legyártották a Fürmernek a fiánce kitette. Amikor betiltották a vörös csillagot, kitett egy vörös szín hatágú csillagot a mellé, éreztesse, hogy a kommunistákat itt úgy mind mint a zsidók. De még így, de szerintem e e ezt meg kell csinálni, hogy a köré kell rakni egy ilyen célteresztet, hogy tényleg rendesen lehessen célozni. Tehát ugye az a lényeg, hogy akkor ezt már be is kell így... És a, az a biztos, hogyha a homlokodra meg korok kell közben. Hát az a is, is. Az a jó. Na, és akkor mi milyen... is. is Ilyen csókolta meg a halottat. Hát a kurva, a kurva felesége, Bazmeg meg, a, a, az özvegye. Na... Az özvegye. De ez nem muter! Hát dehogy Isten, baz meg, nagy muter! Anyuci, hát hány éves volt, Bazmeg? meg? Basszus, láttam a tévében. És emlékszem, hogy, hogy egy kópa is Bazmeg meg, egy ortodox papodament és valamit csinált, és egy katonatiszt odaugrott hozzá, és így finoman és ezt meg a magyar tévé na az egy érdekes közjáték volt. Ez Opa, a... lesz leszopott valaki! A Brezsdjövet, ez a Brezsdjöv temetése, mindegy. Tehát vannak érdekesebb témák, de jó. És ment a, a tévében, egész nap levették a jó kis magyar Még a 82 ben az még nem olyan világ volt, akkor ők még nem lehetett sejteni semmit. Még, Bre... még, még Gorbacsov se volt. Sehol. Sehol. Hozzák hogy... jöttek a, fő, a középiskolába a Mátyás fölgyi Ruszkik, és akkor el, énekelték, hogy akar-e Moszkva háborút, oroszul, és utána jött ez a színdarab, amiről beszél. Soha se ki! a saját gerontokráciájába fullad bele az a rendszer, és ezt termelke ki a borba. Igen, ennyire kurva jó Ez egyetlen, egyetlen jó képességű ember, aki a vín emberek között így, így gondolt valamit egyáltalán, az így elkezdte megcsinálni, és így szét is esett az egész a paszba rögtön. A tehát, a Egyébként, de várjál, várjál, várjál, de itt de, a kreténségről is szó van, a Bereménynek, nem, a Cseh van egy szám, hogy a Beremény írta, ez kelet európa európa lichthofja, és ez a rabant fejesek. <gül> <gül> tehát ebben eb eb hogy eb eb eb eb kurvára benne van az az egy, de ti már ezt nem tudjátok, nem tudjátok, milyen volt, amikor kucsmába kiment Kádár János, és akkor mit tudom Pussziotta izével, a breznyelvel, meg ezekkel a faszapókkal váznak. ide ideundarító volt. Egyébként, amikor a breznyel mielőtt meghalt volna, május 1. én még ki, kitették őt, e, rossz nyelvek szerint már kitöm, már kitömve, akkor már halott volt. mert hogy így izé, így, így, így mozgatta a kezét. És előtt egy dróttal így hátulról. Ment a hopi azon, a azon a azon, akkor így, így, így, a, a, a, hát a keleti nem lehet csak úgy ünnepkor. Nem meg, a Suleimát is kitették, a izé, hogy, a, hogy, hogy a várat elfoglalják, és az Rényék meg beszokták, nem be pedig már halott volt, ott kitették, tehát mindig kitöm, az ilyen keleti lépek mindig kitömik az uralkodóikat, tehát a, izé, a, a Lenin is ott van, az, láttam, ott voltam egyébként, Azt izé, is láttam, kétszer voltam a lenin Úgy néz ki, mint egy ilyen faragott, izé. a tempó módon vannak ezek a lakkozott faragott figurák. Stálin azért az még mindig egyben van, csak el van temetve. Tehát belakták egy koporsóba eltemették, de a Sztálin az még mindig egy, egy, egy darab Stálin. És hát az úgy meg hogy a faszán csinálva, ő bármikor visszajöve. Mert rendesen, rendesen, rendesen tartósítva van. De tényleg, tehát a Sztálin az nem rohadott ott se szét, értem? Az ezer, ezer évig Sztálin. Most meg lehet, hogy ott ezer évig Stálin. Az ott van. Kész. Egyiptom. De, ugyanígy. Ugyanígy. Mindegy, a... Az a holdom, Hitler hagyjál már az a holdra ezt mindenki tudja, ezt mindenki tudja. Ezt már elmesért, ezzel kezdtük, nem voltál itt foglapopát. Na, kérünk vissza. Nagyon szeretjük. Fodor Gábor, egy nagy túlélő. Gratulálunk neki a havi 750 ezer forintos fizetéséhez. Gratulálunk ahhoz, hogy azonnal elkezdett kurjongatni, hogy nincs összefogás, azután, hogy a Gyurcsány elkezdett kurjongatni, hogy nincs összefogás. Ez egy olyan játék volt, amit a Gyurcsány megkérdezett, hogy bárki, aki valaha azt mondta, hogy stifistok, az most azt mondhatja, hogy stifistok. De azt jelenti, hogy bárki, aki valaha azt mondta, hogy így, hogy így az Orbán Viktorral szemben bármilyen ö, ö, intézkedést meg kell fontolni, és tárgyalni fogunk a dologról, az most azt mondhatja, hogy nélkülem nincs összefogás. És akkor van egy ilyen, hogy így akkor az bejöhet a házba. Ez a játék. Ez a Fodor is felismerte, ugye felismerte Szabó Timi, meg felismerte a Karácsony Gergő, És aki nem megy be a házba, azt Aki Aki meg nem megy be a házba, az meg nézhet állás után. 2009 ben megkérdezték egy interjúba Szabotinit, hogy ki az a politikai erő, akivel összefődni át És mondta, hogy hát senkivel, hát akkor nem lenne értelme annak, amit létrehoztunk. Ne ah, van. van ö... <gül> nem az, hogy nem az, egy, nem az, az, hogy... az hogy... Kitönték, a Pálint és kitönték de tényleg, a győ, a háború győsszesét kitönünk, mint így az örök alukán katorziknek bele. A háború vesztese meg elégy saját magát, hogy soha ne találják meg. Az egyik az örökké akar élni, az egyik másikben mind örökké nem akar élni. Viszont akkor ement tudod, mi történt? Azt is tartósítani akartam. Szovjetunióban jött Prágába egy ilyen ö, csak nőkből álló injekciós brigád, akik a lenémnek a tetemét is állítólagot ott izé rendszeresen tartósíták, vagy restaurálják itt volt hogy nevezzel, és akkor a Clement Gottwald, itt derült, hogy valami nem stimmel ebbe a szovjet technológiában. mert folyamatosan leesett mindig egy testrésze, először leesett a lábfeje, és a csávót, aki ennek a főnöke volt a mindig, már ment volna nyaralni és mindig visszahívták a prágai pályaudvarról, és azt mondja, hogy akkor tegyenek bele a rendes, a lábát kidobták a szemét le, és hogy tegyenek bele ízét ilyen protézist. Igen ám, de ugye akkor a cipő ilyen nagyon domborodott, erőltetett volt, és akkor ezen ment, de közben leesett a keze is. És a végén maradt, és egy folyamatosan, és maradt a pörzse, meg minden, és kidobták az egészet. Azt akarták, olyan, olyan cseh, olyan cseh módra ment ez az, az egész, ilyen hírzsi mencelesen, kicsit kapkával beütve, és akkor a... Az volt a poén az egészben, hogy azt akarták az állatok, hogy egy ilyen kurva nagy díszizés, ott vannak a testvérő országoknak a vezetői, ott van a Szovjetunió, és egy ilyen kurva nagy teleszkóp fölviszi az a Clement Gottwaldot, ilyen állva a, a múmiát, ilyen üvek, ilyen ügy, és így megjelenik köztük. És ezt elpróbálták a hullával, és ez az, az, az, az ilyen sapkája volt, tudjátok? hát mi nekem? Hát az, az ilyen, ilyen sapka, és ez így mindig így, följött a hula, a orrára. Így rácsúszott. És ez volt az első hiba, és akkor szöggen a strafkát a fejét, utána esett a lábfeje, aztán a keze, majd a lába, vagy az egész szétrohadt a fazba. Egyébként még azt is elmondta a szakember, hogy engem egyiptológusként érdekelt a dolog technológiailag. mert hát még azt is elmondta a iszét, hogy ilyen Ilyen kétszer kettes négyzet hálót rajzoltak az egész testre, és mindegyik négy centiméteres négyzetbe nyomtak bele egy direkciót. Ez a tiszta műből álló ilyen, ilyen leningrádi kollega, kolleginák, akik ott izé a lenin is boccaidották, és akkor az a testet, hát nem hatott a dolog. Na, nézzetek meg, a kommunizmus múmiája egyébként ez a dokumentumnak a címe 90-es években. a különleges, hogy a, a bolsevizmus atya Lenin, a birodalom atya Stalin, És a, a putinizmus az elvetette a bolsevizmust, de megőrizte a birodalmi eszményt, és mégsem Sztálint hagyták bent a mausoleumban hanem Lenint. Természetesen, már a, már, a, már a... Készítették? A, már, már korábban kiszedték a mausoleumból, de miért, várjá, miért hagyják bent a Lenint, és miért nem rakják vissza a Sztálint? Várják, az a Sztálin most is megvan! Hát az a Sztálin, ne, Sztálin nem vészel, csak átalakul, azt látjuk hogy a magyar közéletem is. Igely, igely, visszatér a kedvenc korszakunkra te! A Lenin az nem a Robespierre analógiája és a Sztáli meg a Napóleoné, érted? Már így történetűleg. De nem a Robespier, de nem a Robespierre, pont a, a, a Robespierre, most igen, de miért pont a, a Robespierre. A francia forradalomnak rengeteg, és pont nem a... de részben Robespierre, de az Lenin, ideolo, Lenin részben ideológus is volt, de elsősorban meg, hát ilyen hivatásos forradalmár volt. Néz meg, mi volt a forgatókönyv? Volt a terror, Lenin alatt, utána engedtek, és jött a izé, a megkorszak az, az volt a Termidori időszak, és utána jött Stalin az volt a Napóleon. Igen, de közben meg nem, mert Lenin volt az, aki engedett, és, és, és, és Robert Bia sosem engedett volna. Ha, Strukturálisan hasonló mégis az izé. Egyébként Lenin már meghűlt, lelőtték de Nem, De nem, nem arról van szó, a, a, már Lenin elkezdte restaurálni a piacgazdaságot. Ezt kurva kevesen tudják, mert kurva kevesen a történész. Meg erről nincs szó, mert Lenin az most már 1990 óta, Lenin az egy ilyen mocskos, szennyes ízé, rongy, amire nem úgy nézünk, mint történész, hanem úgy nézünk, mint a nem tudom én, a nyugati ember, ami a gulágok, meg a szörnyűségek, tehát azért beszéljünk, politik mint történész mint politikusról, Leninről. Lenin már életében megkezdte, úgy hívták, hogy ne. Novaya ekonomicheskaja politika. Nova új gazdaság. Hát, igen, olyasmi, mint az új gazdasági mechanizmus. <gül> <gül> egy, egy, visszatér igen, -e bújva tér vissza. <gül> <gül> és és, és a, ez, a, ez, már, ez már a kispiaci pia, kis kapitalizmust, azt már engedte. Tehát nem volt az a brutális belekényszerítése a társadalomnak a kolhozba, amit így amit így később Stalin így végigvitt, és ami a modell volt mindenhol. Hát hogy ő például ezeket a kis gazdaságokat így meghagyta. Így a piacozás, így... De ő alatta volt a hadi kommunizmus is a legdurvább, legbrutális... Jó, az, az intervenció a... miatt uszájból, bazd meg! Terkelés terkelés lezett, minket, meg egy csomó paraszt Jó erkelés volt a bolsevikok ellen... De biztos, hogy bazd meg, de akkor azonnal, azonnal mozgósítani kellett, bazmeg. meg! Hát akkor izébe betörtek az országba! Hát most az egy valahol az egy honvédőháború háború volt bizonyos jel, hogy te én magyarázom ezt ez baszod. Ukrajna. Ne vagy basz, ukrajn, nem vagyok komcsi, baszol. Ne, de én anarho komcsi, vagyok, nem borsovik. Ukrajnába a nem csinálták azt, és ők egyszer harcoltak a vörösök, a fehérek és az intervenciós. Ja, hát elpaszoljérek. A gyerekek. A Na, egy az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy Lenin, Lenin sem, sem, sem azt a stálinizmust akarta. Stálin esetében az már nem egy politikai meggyőződés volt hogy mindenkit be kell a polhozba, hanem, hanem a terrornak az eszköze. A Stalin esetében minden a terrornak volt az eszköze. A, a, a, látod, az a különbség a Danton meg a Robespierre, illetve az adott esetben mondjuk a Lenin meg a Stalin között, hogy a, mind a kettő alkalmazza a terrort, de az egyiknél eszköz, a másiknál cél. Leninnél a terror eszköz, és Dantonnál a terror eszköz. De Robespierre-nél és Stalinnál a terror már cél. Ez a különbség. És, és, és ezek a rendszerek legfokásra vannak ítélve, és aztán jön a konszolidáció. És aztán három lépésben jön a konszolidáció. Az első lépés a konszolidációnak napóleon. A terror konszolidációjának. A második lépése, az mondjuk az anciárezsiv visszatérését, vagy a izében a nem Tudel azat hagyjuk, az nem az, az, az első a konszolidációt, a nem a utána jön Lajos Fülöp, és utána jön a harmadik napoleon. Ez a három lépése tulajdonképpen ennek a izének, ennek a fajta konszolidáció. A, ja, a burbanok visszatérését nem számítom, nem. nem számítom. mert az restauráció volt, és nem konszolidáció Aha. Na mindegy. Szóval a, mi? a rendszer az mindig konszolidálódik, a stalinizmus is konszolidálódott, ez volt íz, ez volt az ilyen kruscsov, meg izé, meg Cserjenkó, meg ezek. Hát, így, minden rendszer konszolidálódik, és ha Hitler valaha megnyerte volna a II. világháborút, úgyhogy Amerikát is eltörli, meg úgyhogy eltörli a világon az összes zsidót, meg a szlávokat rabszolgálunkára kényszerítés, és így tovább. megtörik. Philip az ember a felle vált az erről szól. De én ezt tizén, ezt le is töltöttem, mint tizén, mint ö, ilyen, ö, ilyen az e-könyv, vagy ibuk. Szóval, ö, szóval ö, hogyha ez megtörtént volna, a hitlerizmus, hogy a totálisan győzött volna a hitlerizmus, az is konszolidálódott volna, és kitermelte volna újra a zsidóit és kitermelte volna újra a cigányait, és a hajléktalanjait, és kitermelte volna újra az ellenállóit, és kitermelte volna újra a náciait, meg a szőkéit, meg a barnáit, meg a... tehát hogy így, így újra termelte volna az egészet, Tehát hogy ilyen értelemben Hitler sem győzhet soha. Tehát, így, így, bármennyire is győz, az evolúció felett nem tud győzni, és a széthullás fölött, a, az erózió fölött. Az eróziónak a következménye a konszolidáció. Mert a világ, a világ erózióban van. Ez azt jelenti, ami a por, a porról beszéltem, hogy körülveszel A pontban egy, egy ceruzát, és átviszed B pontba a ceruzát, és lerakod. Az a ceruza, amit leraksz, az egy kisebb tömegű, és kisebb súlyú teruza, mint amit leraksz. Nincsen ilyen pontos mérlegünk, hogy ezt mérni tudjuk, de tudjuk, hogy kisebb. Mert az alatt, hogy átviszem a péren, és az ütközik a légkel, meg ütközik a... a, a a közeggel az alatt darabok szakadnak le róla. Czeruzadarabok esnek le róla. És ez a por. Ezt az élményt egy másfajta pornak köszönhetjük. A belátás Hát igen, a, a porból később lehet gyurni új dolgokat, vagy önteni új dolgokat. Igen, tehát hogy ez, ez a dolog is visszaporog. De az a, az a lényeg, hogy minden az erózióban van, minden zuhan szét. Ezért nincs az a hitlerizmus, amíg be tudja nyerni a háborút, és be tud vezetni egy új világot, ahonnan kívja az összes zsidót, meg így az összes lábott így vizébe az meg így kitelepítés, agyol, vagy lövi az, az, az a világ is világ is erodálódik, széthullik és vissza, visszasimul a világ ugyanabban a rendbe. Ugyanabban a rendbe. mert a rend hatalmasabb. Ki termeli a saját zsidóit? Szükségszerűen. Mert a rend mindig hatalmasabb. És a történelem termeli a, a politikusokat, és nem a politikusok termelik ki a történelmet. Ez szép zárszó volt. Várja, azért még, még elmondok egy mesét, mert majd írtam egy zenko amit így neked felolvastam már egyszer. De az, arra gondoltam, hogy esetleg így zárszógyaránt felolvasték egy zenko amit írtam valami hat évvel ezelőtt. Aztán. Hogy meg is van. Egyszer, na úgy, az a címe, hogy találkozás Buthával. Nem hossz hogy ne, ne féljetek. Egyszer, egy szerzeteshez eljutott a hír, hogy mutha vándorútja során a csupán néhány heti járás nyira fekvővárosba látogat, hogy ott tanítson. Összeszedte hát kevés holbiát, és társaival együtt fölkerekedett, hogy találkozzon Buthával, és megismerje a tanítást.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 Néhány nappal később szerzetes megállt egy kúttal, hogy a kulacsát megtölcse. Egy helybeli asszony sírására lett figyelmes, aki átvanaszolta neki, hogy meghalt a férje, ráadásul épp a betakarítás előtt. Hogy fogja most összegyűjteni a termést mielőtt, aztok tökre menne. Sem baj. Megfeje pár héttel később látott út hát, annyi ideig biztosan a városban maradt, gondolta a szerzetes. Úgyhogy segített az asszonynak és két kis gyerekének a betakarításban. Amikor három hét múltán tovább indult, nagyon sietősre fogta, és abban bízott, hogy talán még a városban találja a buthát. Azt megelőző este, hogy a városba ért volna egy erdei csapáson vágott át, és megpillantotta sebesült szarvast. Megesett rajta a szíve. Adott neki inni, ennivalót gyűjtött a számára, és bekente friss a sebeit. Bárhogy is sietett, nem tudta magára hagyni a szerencsétlen állatot. Mellette maradt hát, addig táplálta és gondozta, amíg azt altra elállt. Amikor újra úttak, indult a szerzetes, nagyon elteseredett. Mégsem találkozhatom hát buthával. Elszalasztottam a lehetőséget, Gondoltam. Amikor végre megérkezett a város előjárói nagycsoportban, csoportban el is ijedtek, és a földre borulva köszöntötték. Ú, butha, annyira örülünk, hogy végre eljöttél hozzánk. Csak azért olvastam ezt föl nektek, mert ez olyan szöveg, hogy én, is, én magam is elcsodálkozom, hogy én írtam annyira faszat. Úgy én magam, én magam, magam is elsírom magam rajta. Úgy magam is elérzé, hogy a toltienség vagy jó ez az a szöveg. Haszi, az haszi, keresem magammal azt, hogy ki írtad el. Még ez inkább ilyen haszút töltének tettük a faszát. De mi komoly? Egy népvese, népvese is van benne, meg van benne azért egy kicsi darab az illató és egyéb, de, de azért a, a harcosok klubjából is van benne egy kis darab de hol, hol, hol? Hol? Mi? Mi az basz meg, hogy kap egy hírt a szerzetes basz meg vida? A hírt, hogy megy a városba a butha, és a profécia őról a szól, de ő ezt nem tudja, és elindul, hogy találkozol a buthával, És a többi szerzetes, amelyik elindul basz meg, és nem áll meg máshol sehol, hanem siet, az túl, -túl korán érkezik oda. Ő az, aki pont időben megy, pont jókor áll meg, és pont jókor megy tovább, és pont akkor érkezik meg, amikor meg kell érkezni. És egyszerre érkezik meg a buthával. Ő az, aki, ő az, aki jól tartja, is, az a lényeg, hogy a profécia az megelőzte a buthának a születését is, vagy a buthának az öntudatra ébredését is. Ez, ez csak ennyi, az meg. Semmi történt. Na, akkor ez nem volt, de most elleszáll. Érted már, baromád? Olyan, mint Jézus, ez jó analógia, ez, ezen menj tovább. E, e, e. Ha a nagyon megköszöni az elmúlt két éves jelenlétet bár. Kurvára nincs itt egy olyan ember, vagy Két és fél éve itt lett volna, vagy itt lenne. Mindenesetre ez a sorozat ez már két és fél éves. És abban bízom, hogy megérjük az ötöt is. És hogyha megérjük az ötöt, akkor elérjük végre a falin dolgokat! Gabi, amikor átvette a. Hát, de én nem értem a gömphöz. Én nem nyúltam a gömphöz. Ja ja, ja, ja, ja, elérjük végre a fain dolgokat! De azért bármit is jelentsen, az egész világot ezt hajtja, nem? Nem? Mindenki ezt akarja. Tehát mindenki tényleg el akarja érni végre a fain dolgokat. Egy, egy, a másiknak a szeméti kikaparom adott körülmények között, hogy elérjük végre a fain dolgokat! De legalább meg, hogy mit akarsz. Mit akarsz? Miért fáj úgy a szíved? A, a jó. Nem, nem, nem, izé, nem, nem adott vacsorát, vagy mi van, mi, miért bántott, apu? Az apu, a... Bete Na mindegy, az a lényeg, hogy a petével azzal nagyon-nagyon nehéz bánni, mert olyan kis érzékeny, mert csak kettő van belőle. Perma. Az hull mint az eső. Nem mondja, a nem tű. De az csodálatos, amikor az artomon folyik az eső. Cry, cry boy car, cry boy, cry. Ez a... Ezt érzi az ember akkor, amikor Jimmy Summer vilénekel. Sírik kölyök. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a részvételt, és remélem, hogy Jaján, lesz mi állapámunk. A megjelenés. A megjelenés az egyszeri volt és ingyenes. Legközelebb jövő hétkeddel várunk titeket. Várjál, mi az, hogy jövő hétkeddel? Nem jött, mi jövő nem utazol el. nekem kell csinálnom? Te nem utazol el? Persze, hogy nem utazok Jó, beszopak Na mindegy, a fam se jön, A lényeg az, hogy februárig nincs. És onnantól nem látjuk, jó? Február elejétől van. Tényleg van? Jönnek a faji dolgok. Te empec? februártól tényleg jönnek a faji dolgok. Aki nem jön, annak fizetnie kell. Nagyon köszönjük a figyelmet, jó éjszakát. Februártól újra a faji buszibeszélő. Minden kecsem, akkor Jó éjszakát. Jó éjszakát!